det här avsnittet innehåller eh, ganska mycket spoilers så att ni är beredda på det. Nu kör vi. Hej och välkomna till ett avsnitt av Fyrkantiga ögon och en av få gånger som vi faktiskt har ett part två mm. som det blir av alla storfilmer nu för tiden så de ska avsluta filmserier så blir det ju part ett och part två ser det som att vi följer, hänger på den trenden idag helt T enkelt. TV-serier kör ju på den också att... Eh... En säsong har olika delar för att man inte ska prenumerera på en streamingtjänst en månad bara för att kunna se allting utan man måste prenumerera. Ja, det är smart ute. Gävla Jävla as. Ja. ja, det kan man väl lugnt säga. <laughs> Men, och Niklas är med oss den här veckan också vilket är för jävla kul. Mm. Ja, det var väldigt trevligt förra gången så mm. det kul att prata mer. Final ja, det Väldigt trevligt förra gången för jag säga. Ja, det... Även om jag mest hängde med då. Ja, men eh, så, så är det ibland. Och nu kanske det är jag som får hänga med lite mer. Eh, mm. Men det här får vi ju göra flera gånger. Det, det känner jag ju direkt. Men eh, ska vi ta någonting snabbt vad vi har kollat på eller vad vi har spelat innan vi drar igång? Jag kan börja och säga att jag har ju tyvärr trillat dit igen. Det har väl inte varit någon större katastrof, men direkt att det nämndes lite såna jävla, du vet... så <laughs> Ja, exakt. Nej då. Uh, nej, men jag installerade ju Stardew Valley igen och har mm. börjat om från nej. början. Och fan, det är något med det där spelet som jag tycker om så jävla mycket. Alltså, det är bara... Någon kombination av att bara ha det jävligt mysigt. Jag vet, jag tänker ofta att den här gången ska jag bara ta det lugnt. Och så hinner jag halvvägs in i första våren, så att säga. Innan jag blir så här. Jag ska ner i grottan ändå. Mm. Och så är det igång precis som det brukar. Men alltså, jag tycker att det är så jävla bra det spelet. Mm. Så vi får väl se hur länge det blir den här gången. Det kan ju bli så att jag har väl tröttnat på det snabbare och snabbare. Kom ihåg där under covid, då spelar jag väl. Jag vet inte hur många hundra timmar det blev den gången, så, så blir det nog inte den här gången. Man lär ju sig och liksom det, om man säger så, snabbare och snabbare också. Så det, vi får se hur långt det blir den här gången, men som sagt, han spelar lite när jag kom hem efter jobbet innan vi började podda här. Så det är ändå lite i det där lägena ute det är att man, man ser grödor framför sig när man går på stan. Mm. Man vill gå och rycka upp dem. Men du får, ja. du får testa Fields of Mystery då. Det är ju inte färdigt än men tillräckligt stort för att man ska kunna ha jävligt kul. Ja. Och eh, Rune Factory-spelen tror jag nog du skulle gilla. Mm. Det har vi varit inne på såklart. Det, ja, förr eller senare så kommer det att bli av. Mm. Fields of Mysteria ser ju faktiskt väldigt nice ut, får jag säga. Ja, men det är riktigt jävla nice. Jag gillar grafiken på det som fan. Ja, och det påminner ju i viss mån om layouten på grejerna känns ju väldigt Stardew Valley, ja. känner jag. Ja, men det, det, är, det är superlikt. <laughs> ja, bra. Det är väl vad jag har gjort. Mm. Niklas då? Uh, jag har kört... Jag, jag, jag har ju fortsatt köra megabunk. Jag, mm. jag tänkte bara... Eh, på tal om uh, uh, Stardew Star Star Valley så Story of Seasons, det senaste Grand Bazaar, ska vara jäkligt bra också. Det är det, är jag kör nu. Ja, det ska vara bra men Jag har fort fortsatt spela Megabonk och eh, även kört en del Path of Exile eh, tvåan. Mm. Men, men jag är väldigt, alltså det, det jag är mest intresserad av, jag behöver spela klart Final Fantasy X-2, jag måste ta mig igenom det, um, men det är miserabelt. Um, men jag är väldigt sugen på att även börja spela uh, Story of Heroes eller vad heter. Um, det heter, det är en RPG-serie från, uh, nej Legends of Heroes tror jag det heter hur som helst, det är de som gjort Ys. Jag kommer inte riktigt okay. ihåg vad det heter nu. Um, de, de heter Falcon, uh, och de har gjort The Legend of Heroes, Trails uh, Trails of Cold Steel. Så heter det. Det, Most of your funny. <laughs> <laughs> uh, det ska vara bra. Det är en väldigt lång serie, uh, men det är gamla RPG. Det är så klassiska RPG-spel och funnits väldigt länge. Så det skulle jag vilja ta tag i någon gång. Det låter Men... som något för mig också då. Ja, det, det, jag kan rekommendera det. Det är också ganska nyligen kom ut en remake på det första. Mm. Det kom ut bara här om häromdagen. Och det ska vara en riktigt bra remake. Hur äh, som helst, det, det var jag har haft för mig. Mm. -hmm. Ja, jag har ju jag har egentligen mest kört Story of Seasons, alltså eh, hålla på att vara bonde. Så konstant. Sen eh, känns det ju som att spelet är precis lagom stort. Okay. Och det känns också precis lagom med att vara bonde. Det är inte sådär att man måste eh, fixa allting själv på gården. Det finns redan en bestämd plats där du odlar på. Sen kan du uppgradera så du får en plats till att odla på. Jag kan tycka att det är ganska skönt att man slipper med alla de där grejerna att du kan göra allting precis själv. Det är ju gött men också rätt skönt att slippa när det finns så jävla mycket annat att göra. av massa folk som du ska göra quest åt hela tiden. Det är som att dagarna i spelet inte räcker till. Alltså tiden. Att det blir... Mitt i natten så fort man säger oh, just det, det där också. Nej, just det, jag måste få in djuren i laggården igen. Nej, just det, det, det gick inte. Nej. För nu svimmar gubben. <skratt> eh, men, men i Grand Bazaar är det inte så. Sen tycker jag också att det är ju mm. mycket roligare att odla och crafta och sånt där grejen mitt i veckan i spelet. Och sen så är det liksom en bazaar på lördag där man bara säljer skiten och allting. <skratt> Så, nej, fan, Det är nog eh, det bästa som jag spelat hittills i den serien. Jag har inte spelat nice. skit många, men eh, i alla fall Super Nintendo, PlayStation. Eh, sen har jag väl kört. Ja, Någon mer om det är PS4 tror jag det är. Men jag körde man måste göra en maskin för varje grej du ska krafta. Då blir ju också jävligt mycket skit att hålla reda på. Men, men det här tycker jag nog det är precis lagom. Och det ska påminna lite om det första, mm. till alltså för, första Harvest Moon, det har jag kört igenom typ 6-7 gånger, mm. det är säga lagom. Ja. Uh, faktiskt. Så det ska vara någorlunda lik där i, i att man inte behöver, var uh, vill inte så överstimulerad eller vad man ska, av hos spelare? Nej men uh. precis. Men ja. Uh. Det, ska, det, det verkar vara väldigt bra i alla fall. Mm. Det finns väl på PC och så där också väl? man, jag, jag, ska, jag, jag ska spela igenom det någon gång. Jag mm. brukar spela de spelen med min fru nämligen. Så, men vi håller på att spela igenom ett annat mm. just nu. Amen. Ja men gött. Jag har typ glömt allting jag har sett. Det vill, har varit lite dokumentärer och <laughs> sånt. Inget så superkul att sitta och snacka om i podden tänker jag. Så att, vi kan väl eh, bara ösa på med Final Fantasy. Vi har ju hälften kvar då, så att säga. Mm. Så ja. först ut Final Fantasy 9. Ja. Nu uh, vet inte, jag inte, jag, jag kan börja om ni vill. Uh, ja, jag shoot. Jag har ju inte uh, spelat det. Så okej. Okay. Uh, S plus. By far the best FF. Uh, det är utan tvekan min favorit, jag, jag tänker på det varje gång jag spelar i Final Fantasy och tänker alltid samma sak, det är inte Final Fantasy 9. Um, och uh, jag, jag köpte flera gånger, um, för att jag, hade det till, jag köpte det till Playstation 1 när jag hade det, så gick mina skivor sönder så köpte jag det igen, så köpte jag Classic Edition och... Um, så jag tycker det är helt fantastiskt, det var Det jag gillade mest var nog För nian går ju tillbaks så för Fantasy 7 och 8 är lite futuristiskt, men i 8 har man ju den jävla Bellarm Guardian som, mm. som Sitt fordon är den Stora jävla grejen um, Basen som Åker långsamt och så vidare <laughs> uh, Men nian är ju Man gick ju tillbaks rent tematiskt till Medeltiden, drakar, demoner och så vidare. Eh, och eh, världen är så mycket trevligare. Och musiken är roll bra. Jag tycker Mian har bland de bästa introsen i ett FF. Eh, med, med när man ska. Man börjar ju slåss mot, mot någon som jag har glömt bort namnet på. Men är kaptenen som har det här hästhuvudet på sig mm. och så vidare. Det är ju i början och så. Eh, när man ska... Jag kommer, inte... Fan, jag kommer inte ihåg vad man gör i början. Om man ska kidnappa prinsessan eller dig. Jo, Men det är ett minispel där. Man har väl pjäsen för att eh, distrera ja. publiken. Ja, och det, det var pjäsen jag skulle komma till när mm. man kör det här, svärde, den här svärdfighten. Eh, som jag jag har kanske lyckats en gång med den och få full pot på den. Det är fråsvårt. svårt <laughs> eh. Vill jag minnas. Nej, men allt med den var bara bra, i huvudkaraktärerna, jag tyckte om alla karaktärer. Eh, kanske att The Big Bad, den sista bossen var lite jank, Kuja. Jag mm. tycker att han faller lite platt i slutet, han bara är någon såhär mupp typ. Eh, som man bara ska slåss mot till slut. Eh, jag, vill, jag vill minnas att det är någonting med slutet som jag tyckte var lite weird med, med Kuja. Och det finns en sekvens i slutet också. Där cd huvudkaraktären, går att bli lite emo-typ. Han bara går runt. Ja, just det. det är också i slutet. Eh, som, han är typ. Han är från, han, han, det, man, det bottnar väl i att han är en alien på något vänster. Ja. Det är när man är på hans hemplanet och han ser en massa kloner som ser ut som honom och så blir han superdeppig. Ja. Precis, och det, det, den biten medför inte någonting egentligen till den huvudsakliga storyn som annars är bra med, med, med Garnet eller Daggers mamma som är någon mm. slags modisk eh, monark mm -hmm. och alla de här olika eh, kungarna och kungen som är en syssla, eller vad det är också. Så <laughs> mm -hmm. spänn... det, var bara, det var så genomtänkt på ett sätt. Det var, det var spännande att spela, det var bra set pieces och... Och det, det börjar rätt bra och eh, De återgick ju till det här att du kunde gå I cutscenes På ett annat sätt, jag, jag, jag, jag tyckte, det kunde man ju i sjön och också men det var jag, jag tyckte bara allting var så jävla genomtänkt mm. Förutom slutet och Fan heter Han som bara tuggar på grejer Han som är så jävla stor Ja, just det. Ja. K K jag börjar på Q eller någonting. Q. Quinoa. Mm. Nej, det är inte. Kins. Quinoa <laughs> ja, är något man äter, va? Aha, kan det kan äta med samma. Jag tycker att åtan är överlag bäst. Uh, jag skulle kunna rabbla på hur mycket som helst med om karaktärerna och fighting systemet. Uh, de här vrålfula Ultimate Weapon Quests som. Excalibur att du ska klara spelet på typ 9 timmar eller vad det är. Uh, det låter tufft. Ja, det, det, det är helt vansinnigt. Jag har aldrig lyckats med det. Men Jag har aldrig mm. fått Excalibur. Uh, det är Steiners bästa vapen. Um, men ja, uh, nej, S plus. Det, det, inget FF efter det här kommer vara högre än FF9 uh, i min tidlist. Uh, det kommer nog ett som är ganska nära, men annars. Eh, mm. Jag tycker det är utan tvekan det bästa mm. för spelet. Fan, vilken friskfläkt att höra att någon har Nian som eh, sin bästa. För att, jag tycker att det är så jävla underskattat. Ja. Fan också. Det... Jag hade hoppats på raka motsatsen där. Jag blev lite besviken. Ah, yeah, <laughs> Som yes. När jag bara ska sitta och njuta händer lite. Ja, precis. Jag ska försöka vara Edge Lord, <laughs> men jag, jag har misslyckats med det, känner jag. Nej, men sen, för jag kommer ihåg när nian kom att jag blev så jävla glad över att det var fantasy-upplägg. För jag kände mm. mig ändå jävligt mätt på. Eh, science fiction-grejen från sjuan och åttan och sen känns det som att det var där i slutet på 90-talet eller mitten till slut på 90-talet kändes också väldigt mycket så här steampunk- influenser i många mm. rollspel som sexan hade. Eh, och Då tänkte jag ah, det här känns så klassiskt det bara kan bli och eh, ja, man har van vanlig liksom armor och vapen och det är liksom, det är inte en massa krångel eller så här, tänka med hur hur man ska kombinera sin materia eller hur man ska eh, sitta och greja med sina draw magic och sådana där grejer. Det, det kändes som att okej, okay, men simpelt och bra, klassiskt, liksom, traditionellt, härligt äntligen. Eh, och så vet jag att en polare hade varit i Thailand och köpt sådana här kroners eh, spel där. Eh, som jag på den tiden trodde var japanska för att... Mm -hmm. Undersidan på skiverna var ju inte blå som det var när man köpte liksom CDR som man brände hemma. Just, Utan... <laughs> Just <down. laughs> det! De, de var ju ändå blanka under som en musikskiva och inte svarta då, som Playstation-skivor. Så jag trodde att eh, japanska spel var liksom blanka under som en CD-skiva. Men mm. så är det ju inte. Det var, det var en Repro som det heter idag. Okay. Eh, men det var på japanska. Och det skete jag i och spelade ändå ganska långt och så tänkte jag, men det finns väl en walkthrough på typ GameFAQs som jag kan kolla och bara se okay, hur långt jag har kommit vad är det som har hänt i storyn och så, så gjorde jag ett tag och sen eh, tröttnade jag på det och började spela Chronocross istället som jag hade på engelska. Eh, men sen dröjde det ganska länge innan jag tog mig för att köra igenom Final Fantasy IX och jag tror fan inte att jag gjorde några side quests eller någonting i det här spelet. Utan jag körde liksom bara igenom det. Så jag tror inte riktigt att jag har fått uppleva hela spelet. Liksom, vad ska man säga, på rätt sätt. Det, ble mm. det blev ett spel i förbifarten. Så jag har nog inte riktigt tagit mig tid att njuta av det. Körde igenom det på PC för två år sedan. Och skulle nog fan behöva spela det igen. Eh, och... Fast på Playstation tror jag. För det, det var någonting mm -hmm. som inte riktigt kändes rätt mot spelare som på PC. Det är ett Playstation-spel. Jag vill ha en PS1-kontroll. Eh, antingen en DualShock eller en sån här vanlig utan några jävla spakar och skit. Styrkors och fyra knappar. Det, det, det är min melodi. Så jag får väl procka fram det när, när andan faller på. För jag också hört att man kan ju skippa cutscenes genom att öppna cd-locket på en Playstation och att det är ett sätt att få lite lägre game time så man kan få ett eller av vapnen som man får av att ta sig till en viss del av spelet på så kort tid som möjligt vilket jag säkert inte kommer att göra ändå för att man vill ju ta sig i tiden och göra lite annat, grinda och lite sånt där men jag hade ändå jävligt kul med Final Fantasy IX och tycker väl ändå att det hamnade lite i skymundan Att folk var så jävla glada i Final Fantasy VII av goda skäl. Final Fantasy VIII blev lite så ja, antingen så gillar man det eller så gillar man det inte. Det var lite så här, mm. Sen kom 9 eh, bra kändes inte som att man pratade så mycket om det. Sen kom ju Playstation 2 ganska kort efter Final Fantasy 10. Så mm -hmm. nian är verkligen inklämd på något sätt. Och har inte fått den kärleken som det förtjänar. Jag kommer att placera Final Fantasy 9 som A. kommer jag göra. Mm. Och det kan ju ändras så om jag körde igen och verkligen så men jag tyckte också det är just den delen i storan som du nämnde Niklas att den kändes så jävla malplacerad och onödig och det kändes också väldigt bort, långt bort från karaktären också Okej okay. Ja det, det, är, det är en märklig bit uh, för att vara storymässigt är det bara Ja, malplacerat ja, är rätt ord, hade jag använt också. Sen, sen är det också en frisk fläkt med en RPG-huvudkaraktär som är vänlig och eh, extrovert. Och, och inte Just så förbannat svår. Uh, där sa du någonting. Uh, hans uh, uh, Hans uh, quote. Uh, jag, fan, jag hade fan glömt bort det, men i, i spelen så står det typ, särskilt i, i manualerna, så fanns det typ en, bild, en stillbild på Zidane och på Vivi och alla de där, och så stod det en liten en liten snutt, ett citat typ, och hans citat, det tänker jag på nästan varje dag. Uh, har gjort det i flera år det, och du behöver inte ha en, en anledning till att hjälpa människor mm. uh, det har jag glömt bort att det var från honom, jag ska, jag ska vara helt ärlig och säga det, att det uh, jag kommer att tänka på det nu när du sa det faktiskt, mm. att det kommer ju för fan därifrån uh, så det, ja, det, är en, det är också en del som jag det, en sak som jag, som jag verkligen gillar med honom uh, så jag håller med verkligen som, att han ja. bara är snäll Ja, och som andra liksom, karaktärer som Squall, du har Cloud eh, före honom som ändå, ja de, de, är, de är lite alienerade, de är lite liksom, de är inte som alla andra och därför så är de lite off och lite svåra. Men Sidan är mer att ja, han, han är, är inte bara alienerad, han är ju alien typ. Men också jävligt mån mm. om att eh, vara snäll och vara en bra, liksom Hjälte. Han, jag, jag tycker att han är väldigt liglock från Final Fantasy 6 som är min mm. favoritkaraktär i det här spelet. Ja, ah, okej. Okay. Då, då är jag med på noterna jag också då. Snälla Men det är det ju Shadowbest, så är det ju. Ja, han är ju coolast, så är det ju. Han är ju för fan Ninja. <laughs> det, det går inte att vara coolare än Ninja. Så ska vi, vi kan väl bara köra vidare Final Fantasy X eller Final Fantasy 10. Du kan väl dra igång du Niklas. Ja, här Men, måste jag eller? bara säga en sak först. Ja, Joel, hade inte, för jag sa du ritt om nian, förresten? Nej, jag har, nu är det ett gäng spelare som jag faktiskt inte har spelat. Ah, ja, okay, jag ja, har tyvärr inte så mycket att säga. Det är därför jag har varit tyst. Jag tänkte bara så vi inte missar ja. dig där. När kan Final Fantasy? Jag kommit en noll, tidigt nolllet eller något sånt där. Va? Ja, jag, jag, kunna det. Det. Jag, jag googlade det faktiskt, jag har det på andra skärmen. Uh. För, för, för, för, för, för, för, för det fanns en nio. Jag tänkte på där du sa, Emil. nian mm. kom ut 7 juli 2000. Och tian kom ut 19 juli 2001. Ja, det, är fan det var verkligen bara jobbat ett då. år, alltså. Mm. Ja, det är fan bra jobbat. Utveckla den parallellt då. Ja, säkert. Men mm. vete, utan att veta någonting om karaktär eller någonting. Men jag kommer ihåg att jag fick hem någon sån där speltidning där den här vad jag gissar är huvudkaraktären var på framsidan. Och det är en av få karaktärer som jag har stört mig så på. Fan vad han ser självgod och leende ut. Mm. Vet du vad han ser ut som? Han ser ut som en sån här kille som på den tiden kommer in till idoljörryn och tror att han ska göra underverk mm. men är jättedålig på att sjunga. Så ser han ut. Alltså, jag, fan vad han ser ut, alltså. Ja, det... det är något jag reda mig på. Jag vet inte vad det är. Det blir min lilla input på det här med Final Fantasy X. Ja, nej. Jag kände mig väl inte helt trygg med den karaktären heller, faktiskt. Men vi kommer väl in på det. Men, Niklas, dina tankar om Final Fantasy X? Äh, så. Jag, jag, jag är på att krångla med. I Zoom när jag hade tänkt att klippa in hans uh, tiders ansikte. För jag vet precis <laughs> vad du menar med att han mm. ser så smug ut. <laughs> uh, jag gillade Tian. Um, jag köpte till och med hans halsband när jag gick i... i... Om det var i ettan i gymnasiet eller i slutet av nian så köpte jag hans lilla... Han har ju någon slags ett tribal S-liknande halsband, eh, ser ut som ett T-typ. Den, den hade jag ett tag sen, men det var ju såklart billig skit som gick av bara. Men, eh, jag tyckte T-en var väldigt bra. Um, tyckte, jag tycker väl inte att det är bättre än, ja, det är definitivt inte bättre än nian. Um, men jag tyckte, jag tror jag skulle säga att det är bättre än sexan och dem. Um, men jag tror att det är mycket nostal nostalgi som kickar in här. För jag, spelade, jag har spelat tian mer än alla andra Final Fantasy-spelen. Eh, och, och då tänker jag 1 till 6, 7 och 8 har jag spelat mer än, än tian. Men jag tyckte det var ett, ett bra F-spel för att kicka igång PlayStation 2-Final Fantasy-spelen. Det, det var snyggt de här filmerna. var ju snygga tyckte det var skitballa cutscenes i början av tian. Um, musiken var ju så mycket mer rock och så vidare. Um, Combat-systemet är bland de bättre, tycker jag. Med, med, både med uh, det här Sphere Grid. Man kunde bli helt super-OP. Uh, men sen också bara generellt så var det lite... Med, man kunde, man kunde ha lite olika strategier när man... Gjorde, eller när han slogs mm. Så bytte man karaktärer och, och hej vilt och så vidare ehm, Tycker väl att storyn var Helt okej okay. Avskydde slutet Tyckte det var dogshit ehm, Med att han bara typ Han bara går och dör och hela grejen med sin att det är typ jag Kommer inte riktigt upp men han var typ sin eller någon sån piss typ så här. De var kopplade på något vänster att om sin dör så försvinner Tidus och man blev, ja, det var så jävla bakvänt typ, för att de, de, hade någon koppling som var weird. Och jag tyckte det var, uh, det, jag, tyckte, jag tyckte, inte det fanns någon logik bakom det här slutet. Han bara typ går och dör och försvinner. Mm. Och man bara, aha. Och, och så ska han leta efter sin farshäj typ, Hela spelet går ut på att man letar efter hans farsa, bland annat typ. Och så hittar man honom typ, men han är ändå död. Och så bara, aha. Uh, så det är en del grejer, men jag, jag gillade inte Sin även om jag försöker komma fram till. Mm. Sin som den här Big Bad tyckte jag var lite pu. Om man särskilt, om man drar parallellen med Sin och The Big Bad. Nu tappar jag namnet här på, men, men du får hjälpa mig. Har ni båda spelat Chrono Trigger? Ja, ja, ja det. Är, det är mitt uh, all-time favorite. Det är nummer ett av alla spel någonsin. Vad heter den? Uh, Onda, den där den där tagga grejen Lavos Ja Sin påminner lite om Lavos fast shit bara mm. alltså, det, Han bara är där typ och går runt och, och dräper en massa saker och sen så har man gärna Och så försvinner tides det tyckte jag var shit medan han Den andra killen som försöker kidnappa Juna som, som, jag tappar bort namnet på han också, men han är blond och typ vithårig och ser lite lite metrosexuell ut. Um, han är en bättre um, slutboss än Sin. Mm. Och, det, och det tycker jag är synd. För storyn fram till Sin tycker jag är bra. Uh, men är det Seymour du tänker på? Ja, ah, ah, det är Seymour. Jag tänkte bara, jag tyckte han var en bättre bad, bad guy än var på, på lite om Kafka för han typ eller Kafka för försökte så han kidnappar ju Juno och typ de håller ju på att gifta sig och sen mm. så kraschar man det här bröllopet och det är också så asbalt. Um, men, men jag, jag vet inte om jag gillar karaktärerna så mycket. Det är ingen karaktär jag tänker tillbaka till och bara fan vad ball han var. Uh, utan Inga av karaktärerna var speciellt roliga. Lulu har ju, jag, jag minns Lulu väldigt väl för att det var ju liksom bara hela hennes design. Var ju att hon var gott brud med dygnstora bröst och en liten docka. Ja, en liten bara, nallebjörn va? Ja, och massa bälten hade mm. hon också här för mig. Och sen så hade man Jonas som var den här snälla tjejen. PK. Riku som var någon slags fanservices-grej bara typ. Mm. För jag minns när man får henne och hon klär av sig den här wetsuiten, det behöver inte vara filmat på det här sättet <laughs> uh, så, jag, jag minns ju karaktärerna men inte för att de var särskilt bra utan bara av utseendet egentligen mm. uh, och Kimari kommer jag bara ihåg för att han var typ hårig och dryg men jag minns inte så mycket om honom den här farliga typ karaktären som är lite uh. farlig men ska smälta och vara snäll mot slutet med sån sundare är... karaktär ja precis ja han är riktigt sundare han går runt och, bara... och är så jävla dryg men jag har för mig jag skulle säga nu när jag har räntat här jag tror ändå jag skulle säga att jag hade, lagt, jag hade satt tian på typ C plus eller någonting tror jag. Alltså jag, jag det är ändå okej. Okay, men, men jag, jag trodde, jag, jag hade tänkt att sätta högre. För Gameplay är bra. Det är kul att gå runt och slåss mot de här um, eonsen. Det är kul att göra dungeonsen eller de här templena för att för varje tempel hade något, något um, någon extra grej. Um, Blitzball tyckte jag faktiskt om även om det egentligen suger. Um, men, men, men, ja... Jag gillar nog inte så mycket mer än själva gameplayn, tror jag, egentligen. Nu när jag säger det nu. Nu när jag pratar om det och faktiskt reflekterar. Så, jag, hade, jag hade satt det någonstans på scen faktiskt. Det, det, var, det, det blev sämre ju längre in i min rant jag kom faktiskt. <laughs> mm. Ja, så, men svart att se, ja. För nu när du pratar om jag okej okay, men bra, här har vi lite olika uppfattningar, men jag har typ exakt samma uppfattning, det är ju jävligt spännande faktiskt. Eh, jag tyckte att huvudkaraktären var kunde vara jävligt pinsam ibland också, och jag hatade de amerikanska skådespelarna. Eh, det minns jag så jävla väl. Det tog ju ett tag innan jag körde, det var typ 2005 på hösten. Och att jag var så jävla besviken över att det var röstskådespel. Och det var så jävla dåligt. Skrattscenen är ju. Mm. Ja. Ha, ha, ha. Det är ja. så jävla bra. Det är en meme så att säga. <laughs> uh, nej, men så det, jag kommer ihåg att jag retade mig på att varför kan man inte bara text bara för att man kan ha liksom röstskådespelare? Så måste man inte. Jag gillar ju ändå ha karaktärernas röster i huvudet men det är väl att man är eh, gammal. Jag, vet inte, jag var ju inte gammal 2005. Jag, hade, jag var 19. Eh, det, däremot så jag, jag vet att jag gillade konceptet med sin att eh, det är liksom att den är typ någon form av manifestation av allting som är skit och att eh, för Tidus som är huvudkaraktären kommer ju från ett annat universum. Där, och det här var ju också såna sån här grej som jag också avskydde för att om man tittar på målgruppen som spelar tv-spel eller som gjorde det då i alla fall det var ju inte de här populära killarna som gick runt i träningsoverål i korridoren och var allas favorit för att han spelade typ både hockey och fotboll. Och kanske var lite frireligiöser som är uppvuxen i Åmål. Eh... Och så är huvudkaraktären en sån karaktär. De som spelade spel. spel var ju de här liksom svettiga nördarna som är, kanske inte pratade i onödan eller på något sätt stack ut. Och tv-spelen blev liksom den här känslan av sammanhang. Den här världen där man kan, ha liksom, man kan vara bäst på allting fast man inte är en fotboll- eller hockeyspelare som gillar liksom Jesus och kissbomber. <skratt> och sen någon sån här typ fotbollsstjärna eller blitzbollsstjärna det, det var en grej som jag hatade jag tyckte liksom att introduktionen, jävligt cool värld men var nej, vad fan en, en sportfån, vad fan är det här eh, det vet jag det, det gillade jag inte riktigt sen gillar jag att den här världen håller på att rasa samman och så kommer han eh, Oron heter de va Mm. Är, som jag tycker skulle ha varit huvudkaraktären istället för han är ball mm. Jättemärkligt han, han har varit så jävla bra huvud. sen ska väl han vara någon typ fadersfigur eller den vuxna i rummet så att säga i det spelet Ja okay. men jag hade hellre sett honom så jag tyckte Lulu var cool just för att hon var en goffbrud eh, jag skulle vilja säga på skämt att pattarna hade med, med det att göra men det kommer jag ihåg först nu när du sa det faktiskt. Men just att hon såg tuff <laughs> ut. Alltså, Fan, det äter ju och skiter och sover svart metall. Så det, det tycker man var häftigt att vara en karaktär som såg ut så. Ehm, i, inte det här Visual K eller J-pop utseendet utan att det är någon som är liksom lite mörkare, känns lite mer subkultur eller västerländsk subkultur i alla fall. Det gillade jag. Um, sen var jag nog inte så jätteimponerad av de andra karaktärerna heller. Jag tyckte de var ganska mediokra. Alltså sådär. Och jävligt konstigt system med det här jävla Albed-språket som man lärde sig något ord då och då eller en bokstav då och då. Och för att kunna förstå det som står i Albed i början av spelet så måste du köra New Game Plus för du måste låsa upp alla bokstäver. För att kunna begripa någonting. Eh, men eh, sin i alla fall. Jag gillade ändå konceptet. För Tidus kommer då till den här världen där spelet utspelar sig. Och ska väl försöka ta sig tillbaka till sin egen värld. Men också hitta sin farsa. För det Aron säger också någonting om att. Du följer med mig här jag känner din farsa typ. Eller om de känner varandra. Eh, och så är farsan liksom en boss som försöker skydda sin eller vad det är, för att det är sin mm. som typ drömmer världen som tirus kommer ifrån. Och att om sin dör så dör deras värld. Och då upphör liksom alla att, att existera. Och det är ju det som händer i slutet när man spöar sin. Då upphör liksom världen som sin och alla människor som sin har då drömt ihop upphör. Och då upphör ju också Tidus då för att han är från den världen. Märkligt. Eh, sen kan jag tycka att det är uppfriskande med en huvudkaraktär som man ändå inte gillar att... ja, det försvann han. Gött. Men eh, <laughs> okay. precis som du sa, Niklas, det som jag tyckte var det bästa man Final Fantasy 10. det var gameplayet. Fighterna tyckte jag var otroligt jävla bra. Mm. Gött flyt också. Och jag minns väldigt väl också när jag lyckades ladda hem ett filmklipp från någon sån här hemsida i en sån här real-time-player-format. Eh, i Och så tänkte man, väl vad snyggt där är. I ser riktigt cool ut i det här spelet. Alltså när man får fram summons, det var, mm. det var mäktigt som fan. Jag gillade också grid-systemet, för du kunde göra alla karaktär. Du kunde göra builds precis som du ville, om du bara levlade tillräckligt mycket. Och att du kunde få den här uh, over... Du kunde väl uh, liksom spräcka den här... Uh, 9999 gränsen. Ja, hette det Overbreaking också. och sånt där va? Ja. Det, det tyckte jag också var liksom fränt och att man också kunde exploita att du får någon item eller vad det är som gör att när du tar skada så får du mer sån här experience eller vad fan det heter som du använder på griden Och så möter man Thornberry och så får hon, bejtar honom till att attackera en och så kunde man maxa alla karaktärer. Och så vet jag att jag lånade en en sån guide. Sen missade jag massor massa grejer ändå säkert, och så tänkte jag, men nu ska jag tala Dark Aeons, det här blir kul. Mm. Nej, var det inte. Men lyckades du med det? Slog du om Dark Aeons? Mm. Nej, För de... två stycken tror jag, jag tog. Jag vet inte, jag nitade den första Whalefall, eller vad han Mm. Ja, det, det var den enda jag nita. Sen fick jag bara smisk och så stängde jag av. Uh. <laughs> en polare till mig köpte ju en sån fuskskiva som fanns. Det fanns ju ingen action replay till Playstation 2 men man kunde köpa sådana fuskskivor. Oh. Där du laddar liksom fusk i typ ps 2 flashminne och sen så implementeras den koden i spelet sen när du startade. Eh, han tog liksom in infinit HP och bara för att han skulle testa och ta dem Eonsen sen och det gick inte då heller. Att det var så jävla specifika superstrategier man var tvungen att använda för att klara vissa av dem. Mm. Så där jag minns att jag sket Jag tror jag tog Omega Weapon typ. då väl den extra bossen som kändes värd att ta typ. Det kommer att vara att jag gjorde precis i middag när jag bodde, när jag gick på folkhögskola. Bra minne. Men bra gameplay. Eh, två bra karaktärer och en Story som hade ett kul koncept men det blev rätt pinsamt bara. Så jag skulle också placera Final 10 på C. Okej. Okay. Eh, sen är det Final Fantasy 11, där jag aldrig kört. Ja, jag har spelat väldigt lite. Uh, Joel har du spelat 11 förresten? Nej. Ja, det, ni får vänta ett tag till innan jag gör entré då. Storstilat. <laughs> Ja, men jag, jag kan berätta väldigt kort om elvan, för jag, jag spelade kanske typ tre timmar. Um, det, ju, det, det är det första online-spelet. Och Gillar man långsamma, metodiska rollspel generellt sett så hade man gillat nian. Det finns en ganska stor story. Den är, den är också så enorm nu i det här laget, för det är så extremt många expansioner. Men uh, det, det är ett uh, rollspel, eller ett online spel för sig, skulle jag säga. Det, det går inte att jämföra med WoW eller ens Final Fantasy XIV eller något mm. annat rollspel, utan det är väldigt mekaniskt, fast på ett unikt sätt. Um, uh, det bästa med det är klasssystemet. För det är väldigt många klasser, och du kan göra vad du kan bli vilken klass som helst. Men, men jag kan inte säga något om storyn. Jag kan bara säga att gameplayet var unikt, absolut inte för mig. För man trycker på attack, och då köas en attack. Och så står man och bara slår på varandra typ. Och så kan man köa magier det går det typ en, en sak: det går som en, en böj, en pil från din karaktär. så går den över träffar och, och in i en fiende. Så ska det vara en slags indikator på att nu, nu kommer du göra en grej. Eh. Och det är långsamt. Det är extremt långsamt. Det, du kanske slår, eh, på, på en minut kanske din gubbe slår två gånger. Um, så det, ja, det är väldigt så jag, jag kan tänka mig att det blir bättre uh, för, det, för 14 som jag har spelat I typ 800 timmar uh, Börjar långsamt Men uh, Sen blir det bättre Och jag, jag kan tänka mig att elva var det Men jag, jag, jag säger så här: Gillar man FF Och gillar Uh, mycket fan service och, och slåss mot gamla bossar och, och så vidare, så kan jag skulle, skulle jag rekommendera 11 Men då får du vara väldigt redo på att det är en real grind. Det är extremt grindigt och det är långsamt. Um, men jag, jag skulle inte kunna sätta ett betyg på det, så jag, jag, men, men jag har spelat det. Jag hade inte råd att spela mer än typ någon månad för det var pay to, pay to play och mm. uh, jag var 12 tror jag. Mm. hade inte råd. Det var knappt så jag kunde spela det också, ska jag säga. Min, min dator bara rök nästan. En gammal kompakt, tror jag märket var. Ah, uh, klassiskt. Uh, klass. Så det var inte en bra dator heller för den delen Voodoo 3 eller vad grafikkort, det och skit. Ja, ah, de var uh, bra. Det var bra skit. Uh, så, men så säger jag om, om, om man, uh, Jag tror att, Gillar du Final Fantasy så kan det vara värt att testa. Kör på en... Uh, på en annan server, alltså en privat server som har lite bättre eh, XP-rate skulle jag säga i så fall, så att det inte tar det ett år att levla <laughs> Så där det, det, det, det, det, det, det är vad jag kan säga mm. Ja men visst, så <clears throat> eh, ja, Jag lägger inte in i Final Fantasy 11 i någon terrorist heller, jag... Du tror jag har sett gameplay-klipp på det och kände att nej, kände jag. Mm. Det, det, det är svårt sålt. Alltså. Mm. Äh, även om du gillar FF. Jag, jag känner människor som är helt fanatiska i det. Men säg, be någon modern spelare och bara sätt dig och testa det här. Max en halvtimme och sen så kommer den nog hellre sätta sig med paint. Det alltså. <laughs> är helt säker på det. gör sådana där häftiga spraybakgrunder spray när man bara, bara gick lös med musen, det tror man hellre göra den att spela elva faktiskt Men det är ju som gammal software eller From Software-spelen Kingsfield det tar ju också evigheter mm. och döda fiender på de första det första spelet vet jag testade en fan translation på på något sätt så var det också jävligt gött på något sätt alltså det är jävligt mörka gryniga tidigt 90-tals 3D-aktiga som var på något sätt var en härlig stämning i det. Mm. Men fyra ja, dödar på testa. ett slag och tar ju också typ en halvtimme att döda. Mm. <laughs> jag, jag, skulle, jag, tänkte bara säga, jag skulle vilja testa King's Quest. Jag känner till spelen men jag har aldrig testat det faktiskt. Ja men värt att testa. Sen eh, tror jag inte att jag pallade med för det, det är ingen karta eller någonting och du går runt. Eh, och många fiender dödare på ett eller två slag. Och sen så respawnar du från början. Du måste hitta en saveplats en save för att kunna spara spelet. Det är ganska långt in i spelet, så man får vara liksom röv försiktig. Och oh, det är väl det spelet som, typ, Demon Soul skulle vara en spirituell uppföljare på, tror jag. När de mm. beslöt sig för att nej, vi skiter i att göra en kopia och så gör vi vår egen grej istället. Eller när Miyazaki tog över. Ja, men det, det blev ett litet sidospår där. Final Fantasy 12. då? Ja. Eh, kommer ni ihåg att jag nämnde ett Final Fantasy som jag av någon märklig anledning är väldigt sugen på att testa? Så är det just Final Fantasy 12 som jag tror att jag kommer att köpa på min Switch- den versionen den heter något med Zodiac, den versionen tror jag. Ja, ah, Zodiac Age. Jag eh, har inte mm. riktigt kollat upp hur, hur bra den versionen ska vara och så vidare. men Den är bra. Mm, mm, eh, det ska vara bästa var version. Och an, enda anledningen till att jag av någon anledning är lite sugen på det det var att eh, när jag jobbade på Ala så hade jag också med mig en level, tror jag det var. Och läste då om detta spelet och kände väl, det är fan att jag inte äger någon konsol just nu. Mm. Så. Men ja, det är något med det som jag tycker ser väldigt tilltalande ut rent grafiskt. Och när jag läste lite om storyn så uppfattar jag det som att storyn i det här kanske ska vara lite annorlunda. Om väldigt många är kanske mer rädda världen så är väl det här kanske lite mer begränsat i storyn. Det är kanske endast rör ett kungarike typ och inte hela världen minns jag rätt Mm. typ jag har faktiskt <laughs> typ. All... Nej, men jag, jag körde faktiskt aldrig klart tolvan så eh, här, här får vi väl vara lite sparsamma spo med spoilers tänker jag eh, ja, jag har det... inte heller spelat långt så det blir ja, det nog också. inte så mycket spoilers här faktiskt <laughs> nej men det som, det som jag gillade med tolvan var ju att det kändes helt nytt och att det utspelar sig i Ivalis också. Eh, och det är väl typ den världen som Final Fantasy Tactics utspelar sig i. Det är väl också Ivalis. Och mm. det som eh, jag reagerade på att det också hörs i musiken. Att det är inte är Nobuo Uematsu som har gjort musiken till det utan kommer inte ihåg vad kompositören heter. Men det är samma kompositör som till Final Fantasy Tactics tror jag. Och det är ju en helt annan typ av melodier kan jag tycka var en annan känsla men det hade inte funkat med någon annan typ av musik i Final Fantasy XII För det, det sticker ut på ett jävligt skönt sätt, det är lite som att de allting som var Final Fantasy fram till den tiden har de fått med i ett spel och att fight det kändes som att ja, vi vet att folk vill ha action RPG och att det kanske är mer gångbart för filthy casuals men vi måste ha någon form av lite turbaserat, det är ju lite likt Vagrant Story på ett sätt i alla fall om att du kan pausa för det är väl så också att det kommer sådana bågar från karaktären till fienden och du vet att det är den fienden den ska attackera du kan antingen välja på en meny själv som på de gamla spelen så här Attack, eh, Magic, Items och så vidare. Men att du kan låsa upp Gambits där du kan köa. Eh, lite som de här uh, programmeringsgrejerna uh, som barn gör. Att man lägger ut klossar som programmering istället för att skriva kod. att Okej, okay, men om uh, hälsan är mindre än 20% då ska den här uh, karaktären använda en potion eller... Uh, den här karaktären ska alltid attackera den fienden med lägst HP och är det inte den med lägst HP så är det kanske den med lägst level. Alltså lite sådana där parametrar kan du lägga in som blir automatiska så gubben går att attackera den fienden. Det tyckte jag ändå var ganska kul och vill man inte bli attackerad av fienden så kan man liksom hålla sig undan från den. Så, eh, så det kändes som att de, för, de, de ville ha det turbaserat samtidigt som de ville ha action RPG som Fan vi jag, typ Secret of Mana är kanske det första jag tänker på med att man kan slå en gång och sen måste man vänta för att kunna göra maximal skada. Mm. I början så tyckte jag att det kändes märkligt men när man kommer in i det så är det jävligt roligt. Bra karaktärer också. Jag gillar också tanken med att det inte är huvudkaraktären, alltså den man spelar, som är storyns huvudkaraktär. No. Det greppet kommer ju också lite grann från Final Fantasy Tactics att äh, Ramsa han heter, huvudkaraktären. Mm. Han, han är inte hjälten egentligen utan det är hans polare som blir hans liksom fiende som är så att säga huvudkaraktären i det kriget men att huvudkaraktären i spelet, ja men det här är det som folk inte vet vem som är den riktiga hjälten typ. Det det upplägget så att älskar jag som får hand när huvudkaraktären är inte liksom hjälten. No. Ja, men det är häftigt. Vad säger du då, Niklas? Alltså, jag håller med. Jag ska säga, att jag, jag spelade inte super mycket alls. Jag, jag har försökt spela det tre, fyra gånger. Jag körde faktiskt DS-uppföljaren mer. Mm. För det är som en slags strategispel där. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu bara för det Någonting Wings, tror jag. Det heter Någonting, Någonting Wings. Mm. Um, men... Jag gillade världen väldigt mycket. Jag gillar grafiken väldigt mycket. Mm. Avskyrvan. Tycker han är bara en alltså så Det gör mig väldigt... ...positivt inställd till att veta att han inte är... Huvud, den, ...den huvudsakliga huvudkaraktären. För så vitt jag vet så var han ju där, för jag, jag kom inte långt alls, jag kom, kom en bit in. Och det här är ingen spoiler, men en bit in så låser man upp att du kan typ jaga monster för att få mm. pengar. Där är någonstans slutade jag spela. Så det är inte alls långt in överhuvudtaget, det kanske är en, två timmar in bara. Men sen så men minns inte varför jag slutade spela. Jag tror att det var för att jag ville köra Zodiac Age egentligen. Um, den versionen istället. Mm. Jag kommer inte ihåg. Men, uh, så jag, jag kommer nog inte kunna ranka 12 med att det är ett spel jag vill spela. Mm. Uh, det här systemet påminner väldigt mycket om hur systemet är i Elvan, fast okay. bättre. Älvans är mycket mer fyrkantigt, så. men, men uh, ja, jag, jag, det är ett spel jag vill testa, mm. uh, men jag kan inte ranka det. Nej, men det är bra flyt i kombatsystemet i tolvan. Det som har gjort att jag har pausat det, för jag körde på PS2, och det är också det här jaga monster och sån där grejer, massa side quests upp i arslet. Mm. Uh, och det finns liksom mycket man kan göra. Det gjorde nog att jag blev lite så, jag blev så pass distraherad att jag tappade bort mig själv. Men det som är bra om man ska fortsätta med tolvan är att det finns en summering av storyn. Vad har hänt hittills? Så man kan alltid uppdatera sig om man har glömt bort storyn. Att man kan läsa allting som har hänt och sen så kan man fortsätta. Och sen var det väl något ställe som jag ville grinda på för jag älskar att vara OP-spel. Och där, jag, där, där är väl där har jag väl sprungit tillbaka nu några gånger. Men tillräckligt länge har jag kört det i alla fall så att jag kan rankare. Jag kommer nog rankare högre när jag kommer in i det. För på något sätt så tycker jag att det är lite svårt att komma in i. En annan frisk fläkt med tolvan är att det är ju en stor värld som inte är... För tian tyckte jag också hade en linjär värld. Det var ju inte det här att du går in i en stad går ut i staden, världskarta springer runt på den till nästa stad eller dungeon med de här random encounters och sånt där som är jätteklassiskt. Ändå sedan Dragon Quest 1. Tian är ju bara liksom du går från punkt A till punkt B. Det är, det är det som är tian och när du har kommit till punkt B så kan du inte komma tillbaka till punkt A för att du har fått ett flygskepp. Möjligen. Elvan har ju den öppna världen men det är inte världskarta utan det är bara en jävligt stor värld. Det gillade jag som fan med det. Ja. Eh, så än så länge får jag väl ändå säga i och med att tolvan är ganska lätt att bli distraherad i så att man typ glömmer bort att spelare, det eh, så kan jag inte ranka det högre än B just nu. Ja, okej. Okay. Jag är fortfarande faktiskt lite sugen på att testa det ändå, trots allt. Det är skitkul när man väl spelar det. Men jag blir distraherad för att jag hela tiden tappar fokus på det jag ska göra och försöker bli OP istället. Det är lite lättare i de gamla spelen, det är bara fightas, Men i det här är det lite krångligare. Mm. Också bra levelsystem inte helt olik level men du har som en liten spelplan och så låser upp en grej och sen så är det de runt omkring låses upp nästan som minröj när du levlar. Och så vet man att ja, jag vill dit och då måste jag levla som fan om jag ska få den och den vill jag ha för att bli OP i några timmar. Mm. jag tror det var där jag släppte det ett tag men jag ska köra det på Switch för det, den versionen tyckte jag var, eh, var bäst för att man kan spela nice. det bärbart ja just det <laughs> såklart <laughs> okej okay, nästa spel har jag bara kollat gameplay videos på men jag har inte fått något vidare intryck med att det ser coolt ut men verkar piss att spela så Final Fantasy mm. 13 då Ja, det här har jag ju faktiskt spelat. Final Fantasy 13. Och fan, jag kommer att, jag var så jävla hypad på detta. När de hade första traden hade kommit. Läste mycket artiklar. Det skulle precis som sjuan inledas på ett tåg och så vidare. Vet du. De pressade upp intresset för det här spelet. Något så jävligt. De slängde till och med på, jag tror att det var hon Lana Del Rey- som fick göra någon de använde en av hennes låtar till trailen. Hur, hur väl det egentligen passar in i Final Fantasy det ska jag väl låta vara osagt men det fångar väl upp intresset att Final Fantasy tar steget in i ja, en ny generation som det blir det var väl på PlayStation 3 till exempel så det, mm. det var ju mer kraft det skulle vara vrålsnyggt men det känns ju också som att de tappade bort sig någonstans längs vägen. För jag försöker tänka, vad fan handlade det här spelet om? Ja, men det är någon högteknologisk flytande värld som hotar och kraschar ner i världen under. Och, och så finns det några som är onda, och så, eller de är goda egentligen. och så, Eller hur var det nu? Du vet, jag tappar ju bort mig fullständigt när jag spelar. Vad handlar det egentligen om? Och du sa att du hade tittat på lite gameplay-videos på striderna bland annat. Mm. Uh, ifall de ville att Final Fantasy skulle vara för gemene man, lite om action-RPG mer, så är väl i det här spelet, som jag minns det, att du gör en ordning, en lista typ på vad varje karaktär ska göra. Och sen spelar det sig mer eller mindre sig självt. Vill jag minnas. Mm. Har du spelat detta, Niklas? Jajamän, jag har spelat eh, skitmycket. Mm. Uh, Men går inte striderna väldigt på autopilot? De stora striderna i det här? Jo, alltså man hade ju, Man har typ eh, olika roller. Man, det det mm. heter ju par, par, Paradigm Shift eller någon skit. Ja. så kunde man gör olika kombinationer och de här kombinationerna man, man fick en roll, man kunde vara attacker, defender och healer mm. och varje roll gav en viss typ av attackbuff på ett sätt, man fick någon som statusbuff och så bara wailar man typ ja. eh, eh, det går att välja attacker eh, men generellt sett så bara matar man på typ mm. um, eh, Alltså ja, så komma att man eh, la en lista typ såhär med olika färger ja. Så ja, och färgerna är tre sådana här attacker, och sen ska han göra en, en slow. Och så då kan efter dem ska de här attackerna komma och så vidare. Precis. Uh, ja. ja, precis. Så, så, du hade en så attacklista. Så du har en så här, command list. Attack, magic, bla bla. Och så kunde du köra de här. Ja. Man, man, du tryckte på attack Typ tre gånger så la de sig i, i rad så en, två, tre. Och sen så har du en, en mätare som går och ju längre mätaren går desto mer attacker gör du sen. Som typ. mm. men, men och så bytte man man bygg, bytte olika setups så att du, du gick från att vara attacker till att vara defender och så vidare. Ja. Jag tyckte tretton sögröv jag. <laughs> alltså propikaka verkligen. Ja. Jag spelade skitmycket. Mm. Ja det gjorde jag ju med. Men Jag var ju beredd att hålla med liksom att jag känner så här, men vad är det här? Det här var ju inte vad vi var lovade ungefär. Ja, alltså, jag, ah, minns jag. För, för tiden, det är ju vrålsnyggt. Ja. Ah. det får jag ändå säga att det är det ju. De krämar ju på ordentligt med den kraften som Playstation 3 hade på sin tid i alla fall. Mm -hmm. Nu är det ju så här, nu är det så jävla länge sedan. Så jag vet inte vad man skulle tycka om det idag. Men man får väl inte bli för barnslig. Det är snyggt. Ja, ja, men det, Ja, absolut. Jag, jag, det var verkligen ett snyggt spel. Äh, men jag tyckte karaktärerna var bara pooh. Äh, jag gillar inte Lightning. Jag gillar inte Snow. Den lilla skitungen som är med som. Han är lite typ gul. Äh, mm. Fan hette han då. Vet, Hope. Jag, jag, jag alltså, han var så äcklig. Nej, du. Alltså, äcklig var ja. han. Ja, men mm, jag ska. Har, har du spelat 13 äh, äh, ML? Nej, det är, jag har bara sett gameplay-videos på det. Mm. Får, får jag? Jag vet inte om jag får säga något om Hope. Men jo, du, för det är du, lite du kan spoilas under det här spelet, det är lugnt. Ja, men det, det, det, är inte, det, det är inte en spoiler per se, men äh, då, det händer lite grejer, och sen så, så går äh, Hopes mamma bort. Mm. Och det är relativt tidigt in i storyn, det är inte särskilt äh, långt in alls. Men Hope typ går runt och bara, mm, jag ska döda, snow, mm. och, och så vågar han aldrig. Och, typ, och så ibland blir han lite så här: Lightning bara, nej, gör det inte. Han bara, okej. Okay. Och så typ, och sen bara, nej, vet du vad, jag har ångrat mig, och så får jag, Och det är så jävla mycket runt det här, men, men hugg han eller inte, liksom, kom till sak. Och så är sammensen weird. Ja, det kan man väl lugnt säga. För är, är det Sash heter han? eller något. Nej, ja, det, det, det, ja, det är han med en få, har en tjåkbak. Ja i huvudet ja. jag. kommer ihåg att han är i någon form av pilot. Och så har han ju en sån här specialattack som är en bil som kör. Mm -hmm. Och vet, jag kommer ihåg att man, man ska trycka kombinationer. Och vet, jag har bara satt så här och så tittar jag på knapparna och bara trycker och säger vad fan är det som sker? Mm. Jag fattar ingenting och jag lärde mig aldrig det någon gång. Och då tycker jag, då har jag ändå kanske inte spelat, spelade inte lika mycket på den tiden som jag kanske gör idag men jag trodde ändå att det här räknar jag nog ut till slut. Men jag, bara, jag fick aldrig grepp om det där en enda gång. Vad det där gick ut på. <laughs> ah, nej, men det, och och får de där. man, man det, det är en bossfight, det är en så bestämd bossfight så ska man man ska typ puckla på dem på ett sätt Och sen så Så tämjer man dem typ. mm. Men det är så jävla otydligt Vad det är du ska göra uh, så typ, du, Till slut så bara wailar du Och hoppas på att mätaren hinner Gå upp, för, för det är också timerbaserat Så om du inte mm. lyckas i tid Då bara sprängs du, då dör ja. du direkt liksom. uh, Och det var så mycket Sån bullshit uh, mm. För att bli helt så, Supermaxad och, bara, och För att det går att powerlevela om man så vill. Mm. Men då är det typ RNG-baserat för de här sista bossarna, som är sista monsterna som, som ger vrål mycket experience och så vidare. De spanar typ en gång var tionde minut. Ja. Och sen så finns det också en procentuell chans att det inte är rätt version. Och sen så är... För att få de bästa vapnen i spelet. Allting är en grind. Det är också där som är ett problem. Allting är en grind. Inte att det är inte bara att, att levla som en grind. Och få alla vapen en grind. Uh, och det är så låg procent. Jag tror att det är 0,01 drop rate på ett av de här vapnen. Alltså det är typ ett material man behöver. Och du behöver åtta stycken. Mm. Och jag bara, Nej. Fan. Alltså det, det var bara så olidligt. Och så ja, suger historien också. Ja. Det är fullständigt kass, faktiskt. Tyvärr. Um, hade ju också hoppats liksom att det skulle kunna bli en lite djupare story. Att liksom mm. karaktärerna skulle kunna växa lite längs vägen. Men som du säger, jag hade tänkt att prata lite om Hope är verkligen gnällig hela tiden. Alltså. Och uh, Lightning som man trodde skulle ha potentialen med så här gammal soldat som har liksom bytt sida och hur kommer det här att utvecklas? Men är ju mest sur och grinig mm. hela tiden. Det är hennes karaktärsdrag. Och, eh, ja, tyvärr. Det var ju en stor besvikelse för min del och kanske att jag, alltså jag hade inte spelat så jättemånga Final Fantasy egentligen så de lurade ju mig verkligen in i det här och blir så hypad för det här spelet så en liten del av mig har han tänkt att, ska jag höra vad Emil och Niklas säger då? Är det värt att återbesöka kanske med den gamen jag är idag? Det låter mm. ju urlöjligt, men, så jag tänkt, men det låter ju som att det ska jag absolut inte göra. Alltså, jag körde igenom det. Jag, jag plågade ju i mig i rejält, ja. Uh, jag körde igenom alla versioner av 13 i rad. Jag streckspelar dem. Det är tre stycken... Uh, Mm. Och alla tre suger på olika sätt. Uh, men. Ja, nej, jag, det, jag håller med i, i, i allt du säger, det var Det var så mycket, det var så hypat, men allting bara blev till en besvikelse. Alla karaktärerna är stereotyper på ett sätt. Uh, bara väl det väldigt enformiga karaktärer. Lightning är bitter. Sash är bara så här: Åh, min son. Uh, Hopp bara någon bodyboy och typ bara uh, här runt. Snow ska vara och säga, jag är en hjälte, haha. Och det var så jävla mycket med dem no. som var så störigt. Um, för det är det enda Snow säger också. Mm. I'm the hero, I'm going to be a hero. Nej, gå dö bara. <laughs> det, var så det var så jävla störigt. No. Um, och och det, det, vad heter den andra är någon hippiebrud med också uh, som är med nu... hop hela tiden. Ja, vänta nu lite. Jag fuskar ju lite för att försöka se. Det måste är det vanilj. Ja. Ja. Också mm. så här sweet ja. Hon är någon typ av så här djupt bimbo bara. Det är typ <laughs> det var så ja. alltså hon är så skum. Ja, jag kan typ, säga, ja. om, vi, om det nu inte gör att vi ska spoila någonting. Men jag tror att så, de här gudalika lika som är så äh, farliga de heter le, chi, eller något så, le, fallchi, eller något sånt ja, där. ja precis. Fall, den den fallchi, stora vändningen ja, ja. i det här spelet ska ju typ vara att Vanil, som har varit med det hela tiden är en sån. Mm. Men liksom det är så här att om man ska ha en stor vändning då kan jag tycka att då ska man ha byggt upp med karaktärer man tycker om man kanske har fått, åh jag gillar deras relation och det ska bli intressant får de varandra i slutet eller så här. så när en sån här vändning kommer så känner man ingenting mm. förstår då blir det ju heller inte så dramatiskt att få ta del av en sån vändning det är väl, alltså grundproblemet är karaktärerna och storyn alltså striderna, fine, de var väl helt okej okay. även om jag mot slutet på någon av de där i slutet bara Fick låna en sån här guidebok av en polare och kolla ja, lägg attackerna i den här ordningen och mm. ha typ de här prylarna och så tryckte jag ju, tror att det fanns en sån här autobattle-knapp och så gjorde man i ordning, så här vill jag göra, kör och så gick det mm. uh, och det är klart det kan ju kännas, det är jävligt tråkigt att göra så men jag bara kände, jag orkar inte helt enkelt, tyvärr Men vad va hade du rankat det som då? Uh -huh. uh, När men alltså D, tror jag, det är väl det lägsta, om vi slår ihop våra listor, det är väl det lägsta hittills, tror jag. Ja, oh, fan, fanns åtta för Niklas då. Ja, hur slår man ihop det? Ja, okej. Okay. Ja. Fast, fast jag kommer att lägga, jag, alltså, jag, jag är nästan inne på att sätta 13 som... som typ F nästan men, men jag tror jag tror att det, att det skulle vara för hårt för gameplay det är rätt bra det är sjukt bra musik fighting låten är vrålbra. bra det, det är en sån låt som man kan lyssna på momjan men jag skulle säga typ D minus kanske E plus liksom mm. för min del ja. jag har ett FF det, det enda FF-spel som jag kommer sätta i F är det är ett av för ena spelen Ja, okej. Okay. Uh, uh, det är det, men... men uh, så, vi, vi kan komma till det här sen, uh, sen, Men jag, jag hade satt... om ja, men E+. e plus, men jag tänker... Jag uh, nu får ni höra vad ni tycker här. Nu blir det lite sådär poddsnack då. Men ska vi köra igenom de som hör till Final Fantasy XIII nu? De har inte jag spelat... Vi... Du som sträckspelare, vill du dra igenom dem lika gärna nu, det går väl bra Emil? Ja, vi nämnde ju X2 att det var liksom ren skit, så vi kan väl... Det är, ja, det är ju F faktiskt, nu när, mm. det, är mitt, det är ett av två F-spel då. <laughs> ja, men kör de andra 13. Alltså, okej, okay. så X2 eller X13 2, det fortsätter storyn och... Lightning försvinner, det är, är plot-twisten liksom. Hon har försvunnit. Och så kommer hennes syster, Snow vill ju rädda eh, lightning syster, och det gör man i, i 13. Ja, det är Sara, eller något sånt. Eva. Ja, så man spelar som henne i, i X2. Uh, och det hela bara ballar ur som fan. Så kontentan är... Uh, någonting skiter sig när de, när de uh, räddar Sarah i, i 13 Och skickar Lightning iväg till något parallell universum Där hon Blir till en gud Och ska stoppa En annan gud Och skickar typ tids uh, Ledtrådar till Sarah För ingen kommer ihåg vem Lightning är förutom, de, förutom typ 3 Um, och så ska man typ så här, så glider man runt i, i med, som sera genom tid och rum typ och står inte bara ballar ur helt och hållet. så typ uh, det är massa olika parallelluniversum um, uh, i ett så är, är de typ halvdöda I, uh, i ett annat är de inte det uh, lightning är en gud lightning är inte en gud lightning är gudarnas gud. Uh, Lightning är dödsguden och typ allting bara ballar ur. Uh, mm. Och storyn är bara jättekongoludad för man åker runt verkligen från och runt runt runt i, i tid och rum. Med, med någon snubbe som jag inte kommer ihåg. Na Noel heter han till och med. Uh, någon blå kille som typ sa ah, ja, jag är kär i en tids Men hon måste dö. Och dör hon inte så går jorden under. Och typ, ja, det, det är en så convoluted <laughs> Asmärklig story, uh, men gameplayt är mycket mycket bättre. Uh, så X132 har bäst gameplay uh, överlag. Uh, mm. Mycket smidigare, det, det går lite snabbare och så vidare. Men storyn är bara är, är riktigt dogshit, uh, <laughs> men, men det är bättre än x Ja Okej, intressant. Så, ändå. Så X-13, X-2 eller 132 skulle jag säga är det i alla fall. Mm. Um, um, och, och det hela slutar med typ... Om jag, jag vet inte, har någon av er tänkt att spela de här? Ös, yes. kör, kör, kör, kör på det. Sara försöker hitta Lightning, hon hittar Lightning men sen så typ händer det någonting och sen så dör hon. Hon blir dömd till döden, typ. det går inte att rädda henne, uh, det, det är slutet. Och så typ sitter de där och va, nej, det här söger. ju. Vi har rest igenom 20 000 miljoner år i tid och, rum, och sen så slutar det alltid med att hon dör. Um, för hon blir till när Sarah får en titel som är förknippad med döden. Mm, okay. Så det går inte att, att, att, att, att kringgå döden. Um, och så går det typ 100 år eller någonting för Lightning går och lägger sig hon typ bara, det här sök. och sen så går hon och lägger sig så går det hundra år um, och sen så kommer någon, för Gud dör alltså mm -hmm. Gud bara går och dör um, och sen så och, och Lightning bara aha, vad fan gör jag nu, går och lägger sig det är typ det hon gör, hon går och lägger sig sen går det hundra år så kommer en annan Gud och han bara, hallå och Lightning bara, vem är du och bara, jag är Gud Gud Gud 2.0 typ och, man bara, aha. och så går Lightning och blir någon slags apostel för den här Gud 2.0 och går runt och mördar alla och hon ska göra hon ska gå ut och mörda alla så att de hamnar i Guds paradis det är en liten play på typ Noahs ark kan man väl säga så går man runt där fast man, för man måste döda dem för att de ska komma till arken någonstans i det här så dyker Hope upp men han är typ någon cyborg eh, och är typ ett barn igen, för han växer upp i, i x 13 oh. eh, så då, då blir han en stor pojke och nu blir han typ ett barn igen. och Han bara, jag vet inte varför jag är ett barn. Och Lightning bara, okej. Okay. Eh, och så går man runt och typ har ihjäl alla. Snow går och blir emo och blir helt svartklädd och, bara, uh, och gör massa ljud, typ. Och är bara skitlösen över att Sarah är död. Så han vill typ säga: Jag vill bara dö. Alltså, han säger ordet, han, typ han Han går och stänger in sig i ett rum och, och bara väntar på att han ska typ bli korrupt och dö, typ. Uh, och så kommer Lightning och bara: Jag ska döda dig bara, tack. Och så gör man det. Uh, uh, och det här är ett action combat spel mm. Uh, med en typ av attackbar som suger det är utan tvekan det bästa äh, Absolut inte det är utan tvekan det absolut sämsta kombatsystem i något spel någonsin <laughs> för, för du typ roterar man kan byta jobb och sånt och det är jätteintressant tills man inser att det, det är inte alls det, här, det är bara shit så man roterar mellan jobben. Varje jobb har olika attacker. Varje attack har typ en poäng, för varje attack kostar en poäng. Och så behöver man rotera mellan de här jobben och varje jobb mm. har lite olika stats och så vidare. Och det hela slutar med att du har ett jobb som debuffar, ett jobb som slår och ett jobb som hilar. Varje strid är likadan. Det finns ingen som helst poäng i att ha något annat än en som debuffar, en som helar, en som slår. Och så tar allting en evighet. Uh, för den här attackpoängen som man har, den försvinner hela tiden. För att de tyckte det var en bra idé att ha en cooldown på allt du gör. Uh, och storyn är så jävla dålig. För du, du, du ska hjälpa två, Gud 2.0... Uh, för jorden håller på att gå under. Du har typ 13 dagar på dig, och sen så går jorden under. Och mm -hmm. ditt jobb är att gå runt och ha gärna alla människor så att de kommer till arken så att Gud 2.0 kan göra lightning till Gud 3.0. Spännande. Och någonstans där så finns det en, en brud som ser ut som Sera, som inte är Sera. Hon är typ Sera, fast typ Lolita, emo. Och lite typ horig nästan. <laughs> uh, vilket är raka motsatsen till Sarah också, vilket var jätteirriterande. Uh. Uh, men någonstans i, under storyens gång så blir Lightning så åh oh, nej, jag kanske inte ska gå runt och döda alla. De kanske förtjänar att få leva ändå. Och hur vet jag att de kommer till arken och så vidare. Oh, I sense a plot twist. Ja, uh, och, och, och sen så visar det sig att typ... Uh, den här Lolita hor Sarah, det var egentligen någon mm. typ av så. Här, eh, jag, jag, ja, nu ska inte jag vara så jag, jag, jag. Men, men då visade det sig att hon är typ någon såhär eh, hon är Sarahs röstpersonifierad, typ och Lightning har glömt bort att hon är Sarah men hon säger det till henne och du ser ut som Sera men du är inte Sarah. Och sen så typ, av plot twist det var jag från hela från första början, haha. Um, för den här Gud 2.0 har lovat Lightning att om du dödar alla, då återupplivar jag Sera Och hon mm. bara, okej, okay, jag gör allting för det här, uh, för henne. Och någonstans i det här så tappar Lightning sina känslor. Vet inte varför, men det spelar tydligen roll. Um, och det hela slutar med att man, man, man vänder sig mot Gud 2.0, som för övrigt är Hope. Uh, och så typ, har man i all honom, och Hope-typ är tydligen död. Från, har varit död från första början-typ. Uh. Mm. Och jag, jag, jag minns inte hur det slutar. Jag minns bara att jag var så jävla arg när jag spelade det här. Ja, det kan jag förstå. Um, F minus, alltså. Det är inte värt att spela det. Storyn suger apa. Karaktärerna är skittråkiga. <skratt> Den bästa dräkten till lightning. Är typ en string leotard. <skratt> det är klart det. Ja, det låter rimligt. Och det var bara det var så. Det är så jävla dåligt. Och. Ja, det, det, är så, det är så många system i spelet som inte som inte samtalar så bra med varandra. Story quests som du kan förstöra helt och hållet. Så du har tänkt att liksom 100% av spel så måste du nästan köra igenom det två gånger. Och att köra igenom det en gång är olyckligt nog. så Att man måste spela det igen, det, det är en sån grej som jag inte pallar med. Mm men jag, jag kan ju bara flicka in med eh, inför det här avsnittet då jag jag inte hade kört de här två uppföljarna till 13 så valde jag att tjuvtitta lite på vad folk tycker om dem. Och det är ju verkligen ingen som tycker om de här spelen. Noll personer liksom. Mm. Men det som jag tycker är så fascinerande i det här det känns ju som Square själva är så jävla stolta över Final Fantasy 13. Och jag kan inte förstå varför det är så. Jag vet inte. Men... Det låter ju som en koreansk manga. Storymässigt. Ja. Det stämmer säkert. Du, men... du kan din manga så det, jag litar på dig. Ja, men de brukar börja simpelt, asbra och sen så blir det så invecklat att... Eh... Man fattar absolut ingenting. Det är varenda koreansk manga i princip som jag har läst. Mm. Och du kan tänka att mig tappar de redan halvvägs i Final Fantasy 13, Så mm. finns det två hela spel kvar. Det är klart att det ballar ur. Ja, nej, men det, det, nej, jag kommer nog undvika det. Eh. Alltså, den storyn uh, är shit. Alltså, för jag ville se om det blev någonting vettigt med det här. De hänger ihop. Men det är så jävla onödigt komplicerat med alla de parallellvärldarna. För det, det är alltså tvåan. Då, är den, då, då glider runt i, i tid och, rum, och orsakar massa problem i, i timelinen. Uh, och det är där som leder till att, att man i trean sen så är Lightning någon slags supergud. För man har fuckat tidslinjen så mycket att jorden går under. Uh, och Lightning bara, aha, då får jag väl lösa det. Och jag vill träffa Sarah. Det slutar med att jorden går under. Mm. Alltså allting bara skiter sig ändå. Um, men, men, men, men typ slutet är att, att det verkar typ bli bra. Och jag ville se om det var så. Alltså att det skulle mm. vara ett bra slut. Men det, all, alla dör och sen så kommer man till någon slags ny värld. Där det inte finns magi och moguls. Det var typ det här som hände. Man får inte veta om någon överlever Man, man vet att Lightning överlever Men man vet ja. inte om någon annan överlevde <laughs> uh. Nej, okej okay. ja, Det, det låter är fascinerande faktiskt... låter uselt faktiskt Ja Är det Och... dags att knalla vidare? Ja. Kanske Ja, Final Fantasy 14, det har jag heller inte kört. Det har jag sett kanske bilder och lite gameplay på. Så att, eh, mm. jag lutar mig tillbaka och eh, njuter av ja, det. Här. tyvärr får jag ju göra det också, Niklas. Eller tyvärr, det är alltid kul att höra vad du har att säga såklart. Men jag kan inte <laughs> hjälpa dig på något sätt. Jag heller. Ja, men, jag, jag, jag... jag ska försöka vara mer koncis. För det är... <laughs> Jag tänkte avsluta med Final Fantasy XIII bara. Ja. Det är jättesvårt att förklara storyn utan att ha spelat det. Mm. För de hänger ihop och alla tre stories är shit. <laughs> men, men 14. Jag har spelat det i 1199, 1199 timmar. Det är bland mina favorit FF. Jag kommer att sätta det högt. alltså Under 9 S. liksom. Det är ett väldigt bra MMORPG, gillar du WoW så kommer du gilla FF. Det är också en bra story, Det är lite av en klassisk story. Du är en typ av Warrior of Light och Kristallen tar kontakt med dig och sen så går man runt och gör Warrior of Light-grejer. Det som gör det bättre än WoW kan jag tycka att storyn är Klassisk Final Fantasy, det är en bra FF-story eh, Generellt eh, Väldigt lång Story Och man, man glider runt, det, det är ju väldigt mycket fanservice i fjorton, så gillar man Final Fantasy-lag så, så kommer man gilla fjorton För många av de här eh, expansionerna bygger Väver in De olika FF-spelen Så den första expansionen till ff 14 som The Heavensward vävde in Final Fantasy 3 och 4 um, och många av deras bossar är, är Dungeons och så vidare. Um, de gjorde en hel dungeon av uh, Alexander mm. uh, samnen uh, som man glider runt i Alexander och gör massa grejer. Um, så det är Storien är lite svår att förklara, men du är The Warrior of Light och du ska, du ska liksom rädda världen. Eh, och det är. Eh, det finns en slags super bad guy som, som man ska slåss mot. Eh, och det blir det hela blir till en väldigt episk berättelse. Och det är, det är ganska mycket hemskheter som händer också. Eh, så det, det, det är ett sånt FF-spel som inte drar sig för att. Eh, att visa att, att de är hur the, the Bad Guys är, The Bad Guys. Liksom det är lite sämre saker här och där och så vidare. Och eh, man, man får se eh, väldigt olika aspekter av, av eh, olika perspektiv i, i den här spelvärlden eller i historien, så att säga. Så Garlemand, till exempel, de är väldigt från. Och det är från ett annat FF-spel har jag för mig. Uh, vad heter. Men inte det från första, allra första. Ja. Uh, men jag, jag har för mig. Vad heter The Bad Guys i FF6? Inte Kefka, men den. Gestahl. Uh, ja, men inte Gestahl. Alltså, vad, vad tillhör de? Vad heter deras? Ja, uh... uh, just det där. Ja, Garlians eller något sånt där. Uh -huh. Garland, skitsamma, det, det, är, det är såna. de har tagit olika folkgrupper och, och typ Kungariken och så vidare från massa olika FF-spel och värt in i storyn, så um, de är The Garlemans eller vad de heter, eller Garlands, jag minns inte om det är ettan eller sexan um, de är det är liksom de onda den där onda me metall um, inte metall, men det, de är liksom de är mer, det är typ en industriell ett industriellt rike rike liksom Och <går> det låter som sexan Ja, det, det är väldigt mycket sexan över deras, tematiskt är det som sexan mm. Så jag, jag rekommenderar det verkligen, gillar ni World of Warcraft, gillar ni Final Fantasy så kommer ni äh, gilla 14, eh, bra. Alltså, nu känns det ju det är, har ju några år på nacken nu så jag vet inte hur det skulle vara att börja nu, men eh, vi hade ju, jag Emil, vi hade ju en kollega som eh, spelade rätt mycket och nu kommer jag inte ihåg var det bara till er inför förra veckans avsnitt eller bara i början av förra veckans avsnitt som han lyfte fram väldigt mycket det är att du får hjälp i det här spelet, communityt är extremt trevligt Mm. så jag tror det känns som börja med ett MMORPG så jag har inte spelat speciellt många eh, testat World of Warcraft men testade när det fanns åtta expansioner och det blev lite mycket att ta in skulle man kunna säga men det känns som det här kanske skulle vara något att ge sig in i om man aldrig har kört ett förut. Du får hjälp liksom. har jag förstått. Mm, det är väldigt så... Det är nästan lite... Det är nästan lite vidrigt Jag säga um, För det är väldigt mycket så här, Ja men Vi ska hjälpa dig och så vidare Och folk rollspelar och är så här, väldigt peppiga typ um, uh, Och det... Ja Det är Men det är ett otroligt spel uh, Ja, kul här, Och vissa det, Vissa av expansionerna är verkligen Svinbra uh, den senaste var dogshit, men den <laughs> näst senaste var... Det var då, hade man, då knöt man ihop säcken på en story som hade som man hade vävt i tio år eller något sånt där. Mm. Um, så, och och det, blev, det blev ganska bra. Man, man, man kom till månen bland annat. <laughs> så, ja, ja, men det, de har hämtat massa saker från, från alla olika FF-spel. FF Tactics um, är en raid. Uh, så so, so delar av den storyn är en raid. Uh, Crystal Tower från trian tror jag det är, eller om det är... Jag tror det är trean, är också en raid och så vidare. Nej, so, uh, det är skitbalt. Uh, mm. ja. Nice. Så so, ja, ja, ja, jag det snäppet under... Um, nian. Mm. Bra. Kul. Och eh, nu får du hjälpa mig lite här Emil. Final Fantasy 15. Hur långt kom du i det? Ja, jag är färdig. Det körde du är färdig? Ja, det, det, det Bra, pausade jag, det är jag, inte till slut. Det som brukar jag göra med spel. För jag tappar ju bort. Men jag vet ju att du har ju pratat om att du har äntligen spelat det. Men jag kommer, kommer, man tappar ju bort sig i den här podden. Jag vet fan inte när det var du spelade. Om det är tre månader sedan eller om det är ett år sedan. <laughs> jag tror det är två år sedan. Är det två år sedan? Ja. Dra åt fan. Eller far åt fan som Ragge säger. <laughs> ja, var börjar vi här? Jag, jag gillade 15. Det har, det har jävligt mycket potential. För det en ganska stor och intressant värld. Det som jag inte gillade. Eller inte gillade. Det som gjorde mig lite besviken var att det är typ själva spelet i sig känns ju som att det är typ 5-10 timmar långt. Det är väldigt bra story tycker jag. Mm. Jag var inte beredd på det och speltiden skulle potentiellt kunna vara 700 timmar för att det är en stor jävla värld som de har pressat in en massa onödig content i, vilket jag tycker var lite synd. Ja. De hade kunnat komprimera världen och gjort den lite mer meningsfull. Även om jag tyckte det var kul att göra lite sådana här jaga lite monster och oj nu är det där, då får man springa dit och slåss som en idiot. Mm. Eh, tycker också att eh, grabbgänget liksom <laughs> Det var inte, inte super-appealing. Okej, okay, det är liksom otvungen kasernstämning till en kille som åker i en bil. Det här låter ju fruktansvärt ointressant. ja eh, Vad fan är det här? Någon jävla svensexa som ballar ur. Det, ja, det men är det ju... är ju i stort sett det. Man ska väl till ett berullop om jag minns rätt. Ja, men jag, jag tycker om världen så pass mycket att jag tycker att det är synd att de inte implementerade den mer mm. i så att säga hela spelet med att man slår upp läger och är superbonus är att du kan köpa skivor i vissa butiker där du kan spela musik från gamla. Eh, Final mm. fantasy spel. Det känns ju som att de hade kunnat göra det här. Eller om det, jag vet inte, det kändes väldigt Final Fantasy 1 på något sätt. Okay. Att man är The Warriors of Light, det är kristallerna är med och så vidare. Eh, rädda prinsessan och så vidare. Det, det kändes väldigt så här, ja, det här är väl Final Fantasy 1 om man hade gjort det med om typ Final Fantasy 7 hade varit det första spelet och så ska de göra ettan som ett nytt spel. Då hade det varit 15. Ja. Och så tyckte jag, jag tyckte om jag tyckte ändå om karaktärerna och att man typ turistar och tar foton. Och så, det, det var någonting med... Det är väl kanske styrkan med 15 att de ändå gjorde så bra karaktärer trots att det kändes lite i alla fall initialt konstigt att det är bara grabbgänget. Och, uh, de är ju inte... De är ganska olika men det är inget karaktärsgalleri som man åker runt med i den här bilen på Nej. det sättet. Det är någon som är den här lite skojfriska, den här seriösa starka typen, och så, så. men, men tycker jag tycker ändå de fick att funka fighterna var också ganska kul ja. samla på de legendariska vapnen var pisstråkigt ja, tyvärr, det mm. håller jag med om men en sak som, om man tänker om man går som jag gjorde direkt från 13 till det här, så reagerar jag ju på lite, där 13 var så jävla vanligt att man hade kunnat vässa en penna med röven, nu förstår du för att man spänner sig så så är det väl det här ganska lättsamt emellanåt minst jag det som mm. och jag tycker att och det här vet jag att jag tog upp då när du pratade senast som verkligen är så träffande för att de ville ha det lite mer lättsamt. Jag vet att jag efter en strid inte får den där klassiska musiken på samma sätt men en av karaktärerna gör så här. Mm -hmm. Nej nej nej, nej, nej, nej, nej, nej. Mm -hmm. Oj det jag plöser man Honar, de sitt arv? <laughs> jag blir nästan lite så här Men fan, vilket märkligt val Men alltså, det var ju jävligt fnissigt Men särskilt då Från 13 till det Det är ju verkligen andra sidan på myntet liksom. En parentes bara I den japanska versionen så sjunger han Ganska exalterat den melodin Aha, okej okay. Då skulle jag spela det med rätt röster då, Med andra ord ja. Jo, säg som det är nu det borde jag. Ja. ja. Jag tålde inte de engelska rösterna. Jag bytte direkt till japanska. Mm. Ja. Nej, det gjorde ju inte jag då. <laughs> Casual. Ja, verkligen. <laughs> Casual. Mm. <laughs> Men vad hade ni satt för betyg då? Eh, det är ju det här. 15 och så mycket potential. Det känns som att de bara åh, vi bygger världen först. Den ska vara så här jävla stor. Och sen jävlar, vi har deadline imorgon. Vi måste ha en story. Mm. Eh, ja, det, vi, de ska åka dit. De ska sen ta en båt dit. Eh, sen ska det vara bröllop. Eh, sen skiter det sig och sen så visar det sig att den här märkliga mannen i hatt eh, är en double agent och eh, en gammal ättling. Ja, mm. vi kör. Mm. Och jag kan ju tycka också att det här att uh, samla på sig fler karaktärer och så vidare, det, det saknar lite det också. Mm. Um, och jag kan tycka inget... Uh, jag kan ju tycka vi har pratat om eh, karaktärer med stora bröst tidigare. Det kan ju tycka att görs det är på rätt sätt i en sån här spelserie. Visst, köp på. Men jag hade ju också velat spela med en sån karaktär. Jag tänker på hon, den här mekaniken man åker till. Det är en jättekul karaktär som man hade kunnat ha med, absolut. En svinkul karaktär som hade kunnat vara med betydligt mer än att bara laga bilen och trycka upp pattarna i kameran. Liksom, mm. den där. Det hade kunnat göras mer med den karaktären också. Eh, Tycker jag. Om är som kan göra en massa coola gadgets och slåss med. Det har varit mm. fan-fucking Exakt så. Men betyg. Ja, ska jag vara först ut och kanske. Jag tror att jag kanske nöjer mig med ett eh, ganska starkt C ändå, faktiskt. Ja, Samma här. Exakt ja. samma. Och du tycker så tycker jag, du... Ja, jag, jag körde igenom det faktiskt samtidigt som dig, Emil. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Jo, vi mm. pratade om det i korridoren på jobbet. Mm. Uh, alltså, jag, jag, jag håller med er ganska mycket. Jag gillade storyn tills en viss punkt. Det var rätt feta setpieces. Jag gillade till exempel uh, uh, ja, men när staden ballar ur. Mm. När, när uh, Leviathan kommer. Ja, oh, det är svinbra. Och, Mm. ja och sen att åka tåg var också sen när det ballar du när man åker mm. tåg um, men sen tycker jag att den tappar lite i slutet det är mm. ett sånt ja. långt time -skip, så att det blir det bara liksom det bara domnar på ett sätt och genom time aktigt det, Ja, ah, men, men det var, jag älskar Timeskips. En av mina mm. favorit-RPG är Breath of Fire 3, där det är ett ganska så bra välgjort Timeskip. Uh, när, när man går från barn till, till vuxen. Uh, men... Så jag var ganska taggad på det först. Och det här kommer bli superintressant. Men sen så... Det är ju ett, storyn tar ju typ slut där. Och jag hade velat mm. se mer av hur världen gick i förfall, typ. Ja, ja, det var ett väldigt förlorat potential, faktiskt. För jag trodde ja. liksom, åh oh, shit, det är så här mycket mer, jag fattar. Okej. Så det var bara introduktionen, de här typ tre timmarna som står var. Fan var nice. Mm. Och sen var nej, nej. Allting var pissvårt. Jag får levla och sen så var det typ slutet av spelet. Uh, och jag gillade inte så fighting-systemet var väl okej. Okay. Mm. Uh, men det var så enkelt att cheesyare och man blir så extremt OP Men jag menar det första, det, det första jag gjorde i FF 15 det var att skaffa overpower eller vad den heter. Mm. Den förmågan när alla börjar de börjar alla börjar slå på ett och samma monster. Mm. det är en sån team attack du är helt odödlig när, när du gör den här och den gick och spamma om och om igen. Så det var ju aldrig så att det gick typ inte att dö. Um, och sen om man ändå, om du på något vis var lite i, i, i, i, i liksom, i, ja men, höll på att riskera att dö. Alltså, om du var i trubbel, eller vad man ska säga. Då var bara att hålla in en knapp. Så, bara runt. Ja. Alltså, det var det runt. Det var så mycket som med fighting-systemet som jag hade önskat att de hade gjort mer med. Mm. Um, och magi känns också helt... Jag använder inte magi överhuvudtaget. Nej, men... jag använder det bara på de fienderna som var svaga mot en magi och sen blev försvagade efter magin. Mm. Mm. Um, gillade inte... Systemet heller, för att det gick, vissa av karaktärerna dog hela tiden. Mm. Vad heter han? Han med kameran. Ja. Det är han med pistolen i alla fall. Han, han gick ju och dog nonstop. Mm. Eh. Är, det, är det Ignis eller Prompto? Prompto är det. Ja. Eh. ja men det var ju också det. Han gick, han gick och sten dog hela tiden. Jag var så trött på honom. <laughs> um. men jag gillade annars allt annat ganska så mycket jag gillade att åka runt i bilen uh, förutom när man skulle runt i, i världen där såg med bilen där störde ja, jag mig när faktiskt när jättemycket när det var långa transportsträckor mm. Mm. och att det är typ realtid man åker Okej, okay, men 30 minuter ja, men man kan köra bilen på autopilot i alla fall men eftersom jag, mm. jag kan inte göra någon liksom skip på kartan, för jag inte upptäckt det istället än, så ja, startar vi igång bilen så kan man gå och käka middag och sen är den nästan färdig om man kommer tillbaks. Mm, yep. Jag gillade inte alls att man, man kunde ju modifiera bilens framleder till en monster truck. Mm. Men, men då åkte den mycket långsammare. Ja, det är klart. Så jag bara, men fan! Så man fick ju ha Chocobone hela tiden. Lite besviken jag man inte får någon flygfarkost i det. Mm. Jo, men det får man väl. Får man det? Det minns ja, fan inte jag. Ja, det kommer inte ihåg. Var det så det var? Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Ja, ja, fan han kan svävar typ, eller? Nej, alltså den blir till, den blir till ett flyg. Jävlar, det jag kommer fan till. inte jag ihåg. Nej, ja, men då tar jag tillbaka det. Då, då släpper jag den som en... Ja, ja, alltså, vi, den, den får vingar och allting och, och en jet engine och bara flyger iväg. <laughs> Fan, du kan jag ha glömt det? Det ju, låter ju episkt. <sniffs> och oh, oh. oh, visst, ja, oh. men... För att komma till saker, jag hade satt i samma betyg, ett C typ. Får jag bara flicka in med en liten sista fråga om det här spelet då? Det mm. uh, blir ju en sån här... Uh... Det är det här tidshoppet på 10 år typ när världen har gått under och de väldigt tydligt vill jag minnas presentera det som World of Ruin. I min värld så kände jag ju då och Final Fantasy 6. Mm. Har World of Ruin varit med så tydligt i något annat mellan sexan och 15? Uh, ja, det är 14. Ja, 14. Okej. Okay. Ja, mm. Uh, en expansion uh, bygger på det, fast uh, uh, det är omvänt istället. The, the, the light har blivit för så allting är kritvitt. Så ska man bring back the night liksom. Um, mm. Men det är lite world of ruin, fast omvänt istället. Ja, Okej. Okay. Mm. Ja, uh, vi har ett kvar va? Mm, det har jag inte Fan spelat nej inte jag heller men jag, jag, jag vill väldigt gärna spela det, ja det vill jag också det har ju fått fina betyg vad jag har sett nu har det på, jag har inte nämnt hemsidan FZ på ett tag så jag får väl göra det igen då ja gör det så kanske du får ligga med någon av snart Ooh, burn <laughs> ja, var det, var... ja Niklas har du spelat 16? Uh, nej, jag körde demon. Men, mm. men jag vill ju spela igenom... Jag, jag har sånt elandsproblem. Jag vill spela igenom FX-2. Uh, eller jag har bestämt mig att jag ska göra det innan jag spelar. Uh, antingen FF7 Rebirth eller Final Fantasy 16 uh, Jag körde demon till 16. Uh, tyckte det verkade väldigt intressant. Vrål, snyggt på datorn, när man maxar inställningarna så var det verkligen oj, snyggt um, så det, det verkar intressant um, faktiskt jag, jag har tyvärr inte spelat det. det blir liksom då får det nästan bli en följetong för jag blev, jag blev lite hypad av 16, för jag hade ju precis kört igenom 15 eh, och så kom 16 där till eh, PS5, gissar så att det var, jag vet inte om det var exklusivt för PC-versionen kom ju senare Eh, för det vet jag vi diskuterat du skulle ju köpa PC-versionen och väntade på den mm. men, men då började jag med Final Fantasy VII Remake eh, på PS5 istället eh, underbar remake och jag blev så glad över att stället Midgar fick en större roll för det, det stället har ju superpotential i sjuan men det är ju bara liksom introduktionen och sen, ja det var det. Det känns ju som att hela spelet mer eller mindre kunde ha utspelat sig i den staden. Och då var det så jävla nice att den var så central i remaken att hela spelet är typ de första timmarna på första skivan i originalet. Ja, okay. Och sen började ju köra andra delen. Det började bli lite mätt på Final Fantasy VII remaken faktiskt. <laughs> okay. För det, det lider lite av det som kan vara med andra spel att det är en jävla massa annat. Alltså jag, jag tycker om det här klassiska upplägget att du kör story, sen kanske det finns ett litet andrum med någon quest. Sen fortsätter du spelet, grindar, kommer vidare, döda lite bossar andrum, någon sidequest. När allting kommer på en och samma gång så blir det rörigt för mig. Okej. Okay. Men eh, världen i 7 eh, Remake del 2 är ju kanonfin, men den känns inte alls på samma sätt som i originalet, men jag tycker att de eh, gör någonting jävligt bra med källmaterialet i det, så jag kommer vill vilja köra mm. färdigt det först innan jag kör 16. Ja, ah, Okej okay. mm. Har ni Och... kört? Nej, förlåt Nej, jag ska bara säga, alltså, jag har ju det problemet med att det, det finns så jävla mycket spel idag så jag mm. tänker jag vill ju verkligen köra 16 också jag tror att det skulle passa mig väldigt, väldigt bra men så blir det så här. vad fan, vad, vad blir det först i vilken ordning ska jag ta det men det kommer att bli av, såklart så är det mm. sen om det blir Ja, men jag skulle säga i, i år blir det inte. Men jag kanske bara får ta mig i kragen och liksom bestämma mig. Det blir ett av spelen 2026, helt mm. enkelt. Ja, jag har fingrat på det på Elgiganten många gånger. Det har bara mm. inte blivit av. Jag gillar hans eh, lite guts i Berserk-aura också, huvudkaraktären. Mm. Mm. Sen är det ju så här för personlig, det kommer ju att bli PC för min del i så fall. och um, Jag är väl kanske ganska... Alltså, Fine. Det är klart att jag fattar att 60 fps eller till och med högre är bra. Och det verkar ju svaja en del fortfarande PC-versionen när det kommer till fps. Så att en del säger ja, men, lås det på 30 så är det lugnt. Och jag tror att jag kan leva med det faktiskt. En del är ju totalvägra men hellre fasta 30 än totalt svajande från 60 ner till 30. Så känner mm. väl jag. Ehm men det är väl det som har gjort att jag har dragit mig för att köpa det. Tycker fortfarande att det är relativt högt i prisklass fortfarande. Så vet man alltså att FPS-en kommer att svaja. Då vill man gärna hugga det på en rea, känner jag spontant. Då måste det vara bra om det säljs för fullpris fortfarande. För en del sjunker ju ja, som inte. Ja, faktiskt. Bra. Det var faktiskt så här att... Um, jag hade lite i min plånbok här nu på Steam inför den här, så tanken var kanske att jag skulle, det är så här, jag köpte Battlefield 6 precis innan vi började podda mm. och hade en tanke på att fan, hoppas det räcker till Final Fantasy också, men då ligger det på 49, 99 euro fortfarande. Så jag hade inte riktigt tillräckligt på min plånbok eller vad man säger på Steam från början mm. så jag skett det där just idag faktiskt. Din vallet. Ja. <laughs> uh, jag skulle bara fråga er, har ni kört för om vi, om vi inte kan prata om uh, det sista FF uh, så tänkte jag på någon spin-off. Jag vet att ni inte hade kört Stranger of Paradise. Mm. Har någon av er kört World of Final Fantasy? För det har jag också kört. Uh, nej. Men det är väl det man är ett syskonpar va? Ja, det är lite Pokémon FF kan man väl säga. Ja, jag, jag, jag tror nog att Pokémon-grejen var väl kanske det som gjorde att aha, nej det kanske inte är något. Men eh, jag kan ju ändra mig. Nej, jag tror inte du kommer att göra eh, okay. jag, jag, det, jag kommer inte säga att det är shit så. Eh, eh, men eh, det är... Det är, väldigt, så här, det är väldigt ointressant bara. Mm. Um, så man fångar mass, det, det, man, man är det här syskonparet och sen så deras mamma är någon slags uh, liknande person uh, som, som på något sätt kan kontrollera tiden och är en speciell summoner. Mm. Uh, summoners är, är, det är speciella människor då, det är därför de kan tvillingparen är också summoners, det är därför de kan kontrollera de här monsterna då. Uh, och, och på något vänster så, så händer det massor massa saker, men uh, det, det, är, det är ett okej okay tidsfördriv, men uh, det är inte tillräckligt bra för att vara... Um, för, för ja, det, det hade varit ett bra spel om det inte varit Final Fantasy, så säger jag. Mm, okay. um, men, och sen finns det också ett problem Och det är att huvudkaraktärernas röst, Röstskådespelare Är tyvärr dåliga Det är så Hejdlöst dåligt eh, Och, och alltså, Jag, jag spelar igenom det här spelet med min fru Och vi satt båda och typ av, när, alltså, Skändes när de pratar För att oh, det, det är så tog. uruselt levererat eh, <laughs> Uh, spelade det dock ja, alltså Relativt länge det, to det tog typ 40 timmar att klara igenom det um, uh, och, och det finns ett bra spel uh, Och det är lite små intressanta Gimmicks Man kan typ stapla varandra Man bygger torn typ, med de här uh, Och så kombineras Alla stats när man är i ett torn mm. uh, Men så kan du välta och då skiter sig allting. Om, om tornet välter så, så kan man typ, då blir man bara ihjälslagen direkt. Um, så det finns lite så intressanta grejer. Um, men men jag, hade, jag hade bara rekommenderat om du verkligen inte har något bättre för dig. Okej. Okay. Um, men um, annars så... Ja, nej, jag, jag skulle inte rekommendera det annars. Mm. Det, det är inte jättemånga Final Fantasy spin-offs som jag har kört. En del är ju spin-offs bara till namnet som mm. Final Fantasy Adventure som het, hette Mystic Quest eh, i Europa och eh, Seiken Densetsu i Japan. Det, det är kanonbra spel. Eh, och första Mana-spelet som sen blev en helt mm. egen serie. Eh, mm. Så simra Ja, verkligen. Sen eh, Final Fantasy Tactics Tycker jag om, typ de jag har kört. Tactics Advanced. Jag jag pisskul med. Sen tror jag att jag körde Dissidia Final Fantasy på PSP och fattade absolut ingenting. Men tyckte det var coolt att se alla karaktärerna. Och bra musik. bra musik i faktiskt Men... Ja, nej. Tacticspelen är genuint bra. Dissidia är har någon av er spela FF7-mobilspelet? inte Inte det som är som ett rollspel utan det var ett... Det hette typ FF7-någonting Soldiers. Så spelar man som Soldiers. Det var, det var typ lite PUBG över det. Okay. Mm. Där snakkar vi dogshit alltså. <laughs> Herregud vad tror jag. Det var så ospelbart. Um, uruselt. Och det, det lades ju ner såklart. Um, mm. Men jag, jag och min bror spelade tillsammans och bara typ en massa kids som, som spelade här. Um, men men det, man fattar aldrig vad som hände. Vi, vi förstod aldrig varför vi vann. Men vi hade mest liv till slut. Men det var verkligen ett märkligt spel. Um, det, det, det kanske är liksom en sån grej man får utforska lite mer de här andra Final Fantasy-spelen som inte är numrerade. Mm. Kingdom Spirit-filmen. Ja, just det. den. <laughs> den har, du, har, har någon av er sett den första jävla filmen? Ja, <laughs> men det är den uh, The Spirits Within, eller vad fan den heter. <laughs> ja, ja den, den såg jag på bio. Det gjorde <laughs> jag också. <laughs> ja, men Fifa, vi fan, vilken rip off. Jävlar, vad man känner sig blåst efter att ha sett den filmen. <laughs> Ja, det, det, det, ja. jag tyckte att den var cool för att den var ju ändå för sin tid jävligt snyggt animerad. Mm. Helt tredje animerad film. Men den hade ju inte ett skit med Final Fantasy att göra. Nej, det kan man väl lugnt säga. Inte, inte det minsta heller, men... Oh, jag var så taggad när den kom ut. Jag var yes, jag hade bara sett poster. Jag hade inte sett någon trailer eller någonting. Jag tror inte, ens, jag, tror inte jag hade tillgång till trailers. Alltså, jag kunde inte se trailers på något sätt. Ja. Gå på bio med en kompis som heter Joel. Som inte är just du då, Joel. Nej, ja, jag Joel. Jag. Äh, och vi båda gick ut efter de här filmerna. Och bara, Va, vad har vi tittat på? <laughs> så, ja. Oh. Jag, jag satt bara och beundrade grafiken och de här ja, jo, eh, individuellt animerade hårstråna på hennes huvud. Det var, det var typ det jag satt och kollade mm. på så jag inte ett skit av filmen. Men jag tror att som 13-åring så brydde jag mig nog inte så mycket om det. Jag, jag, jag brydde mig alltid om stories och sånt i filmen naturligtvis. Men just den filmen var nog bara intresserad av grafiken. och någon jävla Men vet, tänk, Jag kan inte för mitt liv komma ihåg en sekund bara den handlar om. Nej, inte jag heller. Men vet, vet vad jag tänkte? Um, för att runda av det här Final Fantasy snacket lite så skulle jag vilja höra. Jag förstår ju den här spelsedien ligger ju i er varmt om hjärtat um, mycket mer än för min del som inte mm. har spelat lika mycket. Om vi blickar framåt lite nu till ett Final Fantasy 17 vad skulle ni vilja ha då om man, ni fick välja helt fritt är det en fortsättning på det här alltså ren total action RPG eller skulle du kunna tänka er något som är mer likt Octopath Traveler till exempel? Ja, jag skulle vilja ha det traditionellt, mycket som är grafiskt måste det inte vara som Octopath Traveler även om det hade varit. Ja, det behöver inte är, vara nice. i 2D typ men, men som Bravely-spelen alltså de känns ju som Final Fantasy-spel fast de heter bara inte Final Fantasy. Mm, okay. Jag skulle nog kanske vilja ha åt det hållet fast med liksom top-notch 3D-grafik. Mm. Ja, Okej, okay. ändå 3D-grafik alltså. Ja men det känns ändå som att Final Fantasy-spelen mm. gör sig bra i 3D-grafik. 2D-spel ja, absolut. hade ju varit kul också men det känns lite som att man försöker göra någon är retro nostalgigrej och då känns det inte genuint och det är ju märkligt att det är jag av alla som säger det men den serien får gärna liksom fortsätta men jag skulle vilja ett traditionellt sätt att spela på jag tycker att Bravely spelen har otroligt bra fightingmekanik och även lite mm. traditionella så jag skulle vilja se ett Final Fantasy som är som dem Yes, kul och du då Niklas? Jag känner väl lite likadant ja. jag en av mina stora RPG-kärlekar, eller man ska nyförälskelser, ny är Dragon Quest. Uh, körde igenom genom Elvan, uh, spelade Elvan med, med, med min fru. Uh, så jag hade också velat köra ett mer traditionellt, med en stor värld, uh, turbaserat. Det, det viktiga är att det finns en overworld. Mm. Ett uh, pluskanten plus är ju när när tycker jag när man går ut i den här Overworlden att uh, perspektivet förändras. Mm -hmm. Gärna att karaktärerna får någon annan, alltså att det blir små figurer eller sånt där. Mm -hmm. det, det är liksom ja, det är så mycket nostalgi över det på ett sätt så att jag, jag tycker det är, nästan är ett krav. Mm -hmm. ja. uh, men, men Dragon Quest 11, om du inte nu har köpt det, kan jag starkt rekommendera Nej, hur bra som helst. Jag har väl eh, tagit mig en tredjedel genom tvåan på, eller Super Nintendo Remaken om tvåan. Eh, så jag, jag ska försöka köra dem i ordning. Ettan har fan någonting. Det är jävligt torftigt med dagens måttmätt. Du, du är en karaktär. Eh, och mm -hmm. går från stad till stad. Men det får man väl ändå se som det första klassiska JRPG-spelet. Funkade ju bra från början. Tvåan, mm. där får du i alla fall ett party med dig. Ett gäng kusiner som går med dig. Eh, och det har fan också någonting. Så jag skulle faktiskt vilja köra dem i ordning. Och det var ju så jävla dålig tajming att det kommer HD remakes på dem. För de är jag också sugen på. Eh, men mm. jag, jag, får, jag får köra ettan och tvåan på Super Nintendo så får vi väl se om jag ska köra 8-bits versionen och 3 och 4 -n. för jag vill ändå ha jag vill ändå uppskatta utvecklingen på det sättet. Ja, ja, jag förstår. Och så kan jag äntligen sätta tänderna i åttan för det verkar ju så jävla nice. <laughs> ja, det blir fint det. <laughs> Men vad säger ni? Ska vi knyta ihop säcken där? Det är ett två timmar långt avsnitt. Det tyckte jag var jä ja. jävligt roligt. Ja, det tycker jag också. Jättetrevligt. Och eh, välkommen tillbaka, Niklas, för framtida samarbeten, skulle jag kunna ja, säga. Det var jättekul. Ja, jag, får, jag är gärna med mig. Ja, jag, jag tycker inte alltid att det är... lite ranta för mycket, så att säga. För det blir jag, jag känner på mig själv ibland att det är väldigt svårt att hänga med, men, uh, men uh, jag är gärna med igen. Om, om ni vill ha med mig igen uh, ja, så ja. kanske jag ska vara mer Såklart. sammanhängande rant den här mm. ja, det, det måste vara mer rants, för, för det, det är de otroligt jävla roliga rants. Ja, alltså, om ni någon gång spelar Final Fantasy 13 X2 och Lightning Returns, Kommer ni också sitta här en dag och <laughs> ranta på samma sätt. Och ingen kommer att förstå er. <laughs> men, men tack så hemskt mycket för att ni fick vara med i alla fall ja. igen. Hörrni. Ja, tack, tack så, så mycket. Mycket. Det var jättekul. Och eh, tack så mycket för att... Tack så mycket alla ni som har lyssnat också. Ska jag naturligtvis säga också. Och eh, jag lämnar över till Emil. Ja, och jag, jag tänkte faktiskt eh, passa på att tacka alla tre gånger. Vi ses på